A kedves hallgatók, a Meti 7 podcast 215. mitagadás adását halljátok, én Szedlákádem vagyok. Én pedig Póli Ferenc, Ferenc vagyok. Rosszkedvi vagyok, morcos, mogorva és álmos, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Csak mondom Oha. így előre. Biztosan, biztos. Értsétek, ahogy ezt érteni kell. De van söröm, ez esetleg még javíthat a helyzeten. Hú, de a helyzetről eszembe jutott valami, ezt el kell mondja, most azonnal kibukott. De jó Isten, már is letértünk az előre felszántott uh, körberajzolt, és uh, fűmaggal 300 év alatt uh, felvetett, és minden nap lenyírt uh, ösvényére az adásnak. Igen, Igen bár uh, ugye az első, ami az adásnapon felbukkan, az egy, az egy felmérgeskedés, és ez, én nekem is ez a felmérgeskedés jutott eszembe, de most még, ugye, még, amíg nem vagyunk témában, még elmondhatom, hogy tegnap hosszú idő után Jóval később, mint az illet volna megnéztem a viszkis című magyar filmet, ami ugye a Vizkis rabló élet történetét mutatja be, és amit a megjelenése körül, vagy kor, a magyar filmkritika meglehetős lelkesedéssel ünnepelt. Én legalábbis így emlékszem, hogy én úgy emlékszem, itt... hogy emberek csúnyán lehúzták azt azzal, hogy jó, jó, ez valóban egy film, de valami történetet is kellett volna belerakni. Nem tudom, nekem valahogy az maradt meg, hogy hú, milyen jó végre egy filmben van rendes autós üldözés meg, meg úgy jó, meg jó kaszín. Nem tudom, nekem valahogy, de lehet, hogy most tehát utána kéne olvasni. Azért nem olvasok utána, mert ugye ez tegnap este végre megtörtént, hogy megnéztem. Uh -huh. Úgy készültem rá, hogy na, végre itt van egy ilyen film, amit a kritika is dicsért, meg akciófilm is, meg azért egy nagyon fontos története is a magyar rendszerváltás után a társadalomnak biztos jó lesz és valami olyan penetránsan rossz élmény volt, de annyira végtően kiborultam rajta, hogy, hogy, hogy tehát nem azon borultam, hogy rossz a film, mert azt is mondhatnánk, hogy ízlések és pofonok szerintem nem, ez egy objektív és nagyon szar film, de, hogy, de hogy, hogy most ezek után miért olvassak én még valaha is egyetlen kritikust is el, hogyha ennyire nyilvánvaló a rossz filmről azt tudják írni, hogy esetleg jó része is van. És tényleg, tehát nem az van, hogy így van bennem egy ilyen egy ilyen nagy eh, érzelmes tagadása ennek a filmnek, hanem hogy, hogy a magyar filmnek van egy olyan hagyománya, mondjuk, hogy ennek az újkori magyar filmnek, vagy a legújabb kori magyar filmnek van egy olyan hagyománya, hogy olyan színházasra vágják, hogy a gesztusok olyan nagyok, hiába mutatja közel, amire a nagyok kitartottak, minden lassan történik, és amikor valakinek azt mondják, hogy te Józsi, az nem azt mondja, hogy mi van, hanem azt mondja, hogy mi van? És ennek egy mintapéldája, a viszkis, is, itt mindenki, amikor megszólítják, akkor egy ideig maga elémered, aztán szépen felemeli a tekintetét, ráveti a másikra, így egy kicsit elfordítja a fejét, és azt mondja, mi van? És közben mi várunk három másodpercet, ami az életben nincs. Az egész film, ami két órás, az egy, egy órában valószínűleg elfért volna pusztán azért, vagy úgy, hogy a vágások azok nem ez a, ez a régi magyar művészfilmes módon, ilyen hosszan kitartott, már-már tarbélai értelemben elnyújtott jelenetek, ami egy tarbila filmben oké, de egy akciófilmben bakker nem. Oh, nagyon felúztam magam, Tehát, úgy dühöngtem, mert innentől kezdve nem fogok én többet filmkritikát olvasni, hanem tényleg csak elmegyek, azt megnézem. Hm. Jaj, de jó, hogy elmondhattam, köszönöm, hogy meghallgattatok. Azt már alig merem bedobni erre, hogy egyébként, uh, ha jól látom, kassza siker volt a viszkysúgy Abszolút, is jó, de az még, hát az érted, azzal nincs bajom. Jó, nyilván a Marvel filmeket is megnézik emberek, csak hogy magamra vonjam a tüzet. Hát... Uh... Nézd, hogyha egymás mellé tennénk egy Marvel filmet, szerintem tetszőlegesen bármelyiket, meg a viszkist, akkor azt tapasztalhatnánk, hogy a Marvel film az nagyon sok szempontból bugyuta, nincs neki egy értelmezhető története, nagyon nem tudom, tehát lehet biztos hogy csomó negatívmat felhozni, mert tényleg van némelyik, amelyik borzalmas, de hogy az úgy van vágva, hogy 2018-ban filmeket szokás vágni, tehát ami alkalmazkodik ahhoz, hogy hogy néznek az emberek mozgóképet. A víz kis meg úgy van vágva, mint 1982-ben készült volna, amikor még tényleg divat volt ez az ilyen jancsói hosszusnit. Ami nemhogy nem divat, hanem hogy erről leszoktunk. Mi emberek ezt már ilyen idegesítően hosszúnak találjuk. Nem azért, mert rosszabb minőségű emberek lettünk, hanem mert az a közmegegyezés mostanában, hogy, hogy gyorsan, ritmusosan, pörgős vágunk Filmet. És akkor ez, tényleg ez csak egy bajom a sok közül, szóval a hiába, tehát ne, mindegy, most tényleg, azt hiszem a részletekbe talán nem is érdemes belenni. Hogy miért van az, hogy a vallotó tiszta, aki nagyon fontos szerepet kap a film az elejétől a végéig lényegében egyfajta mesélője, vagy hát nem mesélője, de legalábbis ilyen rezonátora, nem rezonátornak hívjuk ezt, rezó. Rezonőrnek, azaz. Rezonőr, esetleg okay. multiplikátor, transzformátor. Oké, okay. szóval, hogy a rezonőr, azaz elejétől a végig egy ilyen idegrohamban van. Egy konstans. tehát ahelyett, hogy az lenne, hogy bemegy a vallató szobába, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, Atila, hát miért csinálta maga ezeket a betöréseket, vagy drablásokat, ahelyett bemegy a szobába, és azt mondja, jó napot kívánok, maga miért csinálta ezeket a betöréseket? És így nem érted, hogy most miért van, most mi ez, miért tetszik idegesnek lenni? És végig kizárólag ilyen hú, de gyűlölöm én ezt az embert, így, így vallatja. Te, na mindegy. Jó. Hú, tényleg, nagyon jó, hogy ezen túl vagyok. Nézd, a, a, mindegy, a magyar mozi utolsó jó rendőr alakítását ö, valószínűleg Revicki Gábor nyújtotta a Liza a, a Róka tündérben, aki mindig beleszaladt egy ilyen idegrohamba, majd belebogyonódott a saját mondatába, majd lezárta nagyjából egy Az nagyon vicces volt, igen. De az egész Liza nagyon vicces volt. Na, az például, hogy pedig abban is vannak hosszús nittek, de nem a hosszús nittekkel van a bajom, hanem az indokolatlan alatlan hosszús nittekkel. Á, ah, jaj, jó, ezen túl vagyunk. De egyébként nagyon halványan, de egyébként kapcsolódik technikai témához ez a dolog. Azt még elmondhatom? hogy Hogy kapcsolódik ez a... Egy korábban már szerintem több adásban is emlegettem, hogy a színolózsi nasom az így, izé, az így... Egyszer csak elvesztette az ő torrentezési képességét. És ez eddig megvan. Igen, és akkor itt vekengtem, hogy mit vegyek helyette. Nagyon sok hallgatóktól kaptunk is mindenféle jó tanácsokat, hogy mit vegyek, vagy hogy csinálják-e Raspberry Pi-ből, vagy Pi-ből hmm. torrent klienst, vagy nas szervert, vagy valamit. Na, és akkor ezek így, tehát ezekkel úgy nem léptem igazán előre, de egyre idegesebb voltam attól, hogy már nem nézünk itthon filmeket, mert valahogy a, ezt is a kedves hallgatók végélveszették, hogy hogyan ismerkedtem meg az HBO-góval, meg hogy mi a Netflix-el a viszonyon, ezekkel mind túl voltunk, és most egy ideges péntek reggelen, vagy kedszer, de reggelen már nem tudom, de azt mondtam, hogy na jó, van, hát csak rákeresek én a Google-ben, hogy lehet -e ezzel a régi nasommal valamit csinálni. És figyelj, az első válasz az volt, hogy persze hogy lehet. Nem, és kegyd, ne lehetne. Más, te, más third appot próbáltál már tenni? Hú, mondom, nem próbáltam, az hogy kell? Nagyon bonyosok, így, így meg, megvizionáltam, ahogy itt azért, ilyen textfájlokban írok át furcsa paramétereket Hegzában és Hát nem, a synology a operációs rendszerében van egy ilyen funkció, be kell írni egy url hogy itt vannak ezek az appok, ott van a Transmission kliens, tessék, elindult kész, azóta megint tudok alrendezni. Szóval, hogy a google a barátom, most erre ennyi év után újra rá kellett jönnöm, és tényleg így került végre a viszkis is a családi látókörbe fel kell tegyem a kérdésből, és előre bocsáltanám, hogy édesegyem, köszönöm, jóval van, most beszéltem vele a telefononadás előtt. Ferenc, nem te vagy az ember, aki el szakta olvasni a kézikönyvet, hogy milyen dolgokat tud az eszköze? De, abszolút én vagyok. És de, tehát Meg én mondom mindig mindenkinek azt, hogy a Google-i, tessék rá Googlezni az legyen az első reakciód. Csak én már ezen túlléptem egyel, és azt gondoltam, hogy hát nyilván az lesz ez a régi... 2010-es hardware, ez már biztos nem támogatott, nyilván senki nem fejlesz rá, nyilván csak valami nagyon szomorú, hosszú és sok bazmegolással teletöltött folyamat végén juthatok el odaig, hogy működjön rajta valami úgy nagyjából, és nem volt kedvem, hát nem volt kedvem megtudni a rossz hírt. Aztán tessék, kiderült, hogy jó hír. <gül> jó hír várt engem ott. De teljesen. Hát így. Királyság. Hát én ehhez képest hoztam egyrészt a GDPR-t, mert abban sosem elég. A szó Azt, hogy még ezen a héten is egy GDPR-os leveleg, az egy dolog. Én értem, hogy ö, emberek nem fókuszáltak erre a témára, hiszen csak két éve lehetett tudni, hogy lesz. Az ilyenek azok engem is kirtelen szoktak érni. Viszont, amikor jön egy levél, aminek az az első mondata, hogy GDPR ide, adatvédelem, oda, maradjunk kapcsolatban. És ebből a maradjunk kapcsolatban ráadásul full nagy betűvel van írva. Ott úgy eszembe jutott, hogy melyik kontinensnek a tarkafasz nevű településére kéne elküldeni azt, aki ezt leokézt, hogy kimenjen. Hát meg azt a PR-os gyakornokot, aki ezt írta, gondolom, nem a cég maga. Ezt én is megkaptam ezt a levelet. Nem mondjuk el, hogy kitől kaptuk, igaz? Ne nevesítsük a t Ne nevesítsük a t mert egyébként egy tök jó cég, meg amúgy is olyan internet tudatos, meg minden, úgyhogy nem tudom, ez biztos csak olyan félreértés lehetett. De igen, ezen, ezen én is azt gondoltam, hogy figyelj, nem maradjunk kapcsolatban még inkább. Igen, tehát az előző levelekre azért ne válaszol, nem válaszoltam, hogy ezt most ne kapjam meg. Ezek után ezt kiküldeni, hát hogy is mondjam. Igen, igen. Egyébként ma én egy workshopot tartottam újságíróknak, és az egyik azt kérdezte, hogy nagyon fontos, fontos kérdésem lenne most nekem, újságíró volt, még egyszer hangsúlyozom, hogy ugye most július 1-től így megváltoznak az európai adatkezelési szabályok, és hogy ez mennyiben vonatkozik arra, hogy én akkor betehetek-e egy videót a cikkbe? És akkor mondtam, hogy tehát május 25 már megváltoztak. Nem, ez másról szól ez a dolog, amit GDPR-nak nevez egyébként a világ, meg a szaksajtó, meg a nem szaksajtó. És de, de hogy dehogy most, tehát akkor valaki föltesz a YouTube-ra egy videót, azt én beillesztetem a cikkbe tényleg. Biztos, hogy ne, biztos nem erre vonatkozik ez a szabályozás? Hát mondtam, hogy biztos. Nem, ez másra vonatkozik. Az egyébként érdekes, egy hajszál mentén kapcsolódik ez egészhez, Hogyha bekapcsolod a böngészőben az, hogy do track, ami egy hasznos funkció, ez a, a kevés, jófeje szolgáltatás, amelyik vállalja azt, hogy akitől aki ilyen fleget kap a böngésző, ott nem is próbálja megkövetni őt, és nem rak el személyes adatokat. Tehát, hogy ez akkor például a médiumba beágyazott videók, azok nem jelennek meg azzal, hogy sorry, mi trackkelünk, ezért nem egy neked videót. Hát, mint ahogy most már nagyon sokaknál, az is igaz, hogy a adblockot használsz, akkor kiírja számos szájt, hogy te használsz. Úgyhogy bocs. Igen, igen, igen, igen. Ez egyrészt így van más, meg egyszer megnéztem azt pont az Adblock kiegészítővel, hogy X oldal, hogyha betöltöd újonnan frissen érkező látogatóként, akkor amíg a kukkiszabályozatot nem fogadod el, addig 5 darab URL-hez kapcsolódik. A saját CDN-jük, valami külső CDN, meg még valami. Meg azt hiszem Twitter embert volt a cikkben. Ha leokézod, hogy elfogadott, hogy kukikat használnak, akkor hirtelen ez felugrik nagyjából 40-re. <gül> És ez, ez, értem, hogy ez a választás lehetőség van felkínálva, de azért srácok, na. Hát figyelj egyszer, ezek a programozók elszabadulnak, sose lehet tudni, hogy miket kódolnak bele abba a weboldalba bele. Arra biztos emlékszem volt, hogy volt az origóban a nagy olyan kuky, amiről senki nem tudta egészen pontosan, hogy mit történik, hogyha nem rakja le. Igen és hosszasan kisebb csoport nyomozott utána a dzsungelben, hogy ez hol lakik ez a kuki, csinál. Ott hát ilyen. Na, szóval, hogy téged felbosszantottak ezzel a levélrel a, levél, a Lofisz munkatársai? Fel, mert eleve úgy emlékszem, hogy sosem kértem tőlük hírlevelet, viszont ott voltam valami sajttajékoztani, és akkor nyilván ott hagytam egy, egy névjegyet. Biztos kértél valahogy. Hát biztos, hogy olyan nem volt, hogy oda mentem egy ember, és azt mondtam, hogy olyan szimpatikus gyerekek voltak, plusz ez a... Ez a kis ilyen retro urbanista csempe is nagyon szép a falon. Küldjetek már hírlevelet, please. Jó, de hát azért nem tudom, neked van olyan hírleveled, amit így értél el, hogy egy emberhez oda mentél és mondtál neki valamit? Uh, hm, hm, hm, Na, ugye, hm. hogy nincs. Azt nem nincsen. Lehetne persze, de valószínűleg nincsen. Olyan hírlevelem, valamire direkt életkoztám fel a két kezem használatával, billentyűzett eszköz USB buszon a számítógépen segítségével. Uh -huh. És sokkal több olyan van, ami egyszerűen csak jön, és az Isten nem akar eltűnni. Én a többségére magamtól iratkoztam fel, és ebben vannak termék, termékekkel kapcsolatosak is, teljesen ilyen marketing célúi levelek, amiket eleinte beszoktam engedni, vagy sokat beszoktam engedni a leveles ládikomba, aztán egy idő után persze azt mondom nekik, hogy most márkon eljöjjenek többször. Vagy van olyan is, amit meghagyok. Például olyan szolgáltatásoknál, amit használok. És kíváncsi vagyok, hogy mik az újdonságok. Ez például, az működik. Ó, de állanyos, jött még egy ilyen lofisz osztályú ajándékupont ígérve kéri meg, hogy okézzem már le azt, hogy még, egyet, még egy hírlevelet kiküldtek a GDPR óta. De hát ez korrekt szerintem. Hát már úgy értem a korrektet, hogy... <gül> <gül> úgy emlékszem, én... erre külön kitér a ilyet nem lehet, de hogyha Érde... e-mailben írok neki, akkor leveszek a listáról. Yes, külön, Tehát igen, nem lehet, nem lehet incentiválni azt, hogyha az ember el elfogadja az adatkezelést nekem ez rémlik, de oh. utána nézek majd inkább a következő adásra tehát semmiképpen nem lehet belogatni elé a azért cukorrépát, hogy gyere erre fiam uh -huh. bonyolult dolog ez a GDPR, én mondom neked bonyolult dolog ez eh, kedves hallgatók nem látják, de kelt bólogat igen, igen, igen, és azt akartam, hogy nagyon várom azt, mert nagyon kíváncsi, hogy két év múlva hogyan fog kinézni ez az egész azért azt, azt látni és erre erőnek is most az amerikaiak, hogy egyenlőre a Google-nek a, a profitja nőtt a GDPR hatására Szerintem az nem is volt cél, hogy csökkenjen a profitja. Az egy másik szabályozásnak lesz majd a célja. Hát, ha nő a profitja, és közben még tisztességesen fogja kezelni az adatainkat, akkor az akkor végül is fél siker. Igen, az akkor mind, az win-win. Az De viszont valami olyan hírrel találkoztam, csak nem olvastam el, nem, vagy nem jutottam tovább a címen, hogy, hogy brutális büntetés elé néz a Google Európában. Nem tudod, nem uh, tudod mi van. Ezen nem tudom, hogy micsoda. Megint nem haszlott jegyet a berlini metrón. Hogy Max, Max Schrams talán, azt ez a neve, ö, osztrák jogász és ilyen privacy aktivista, ő a GDPR élesedésének leges-legelső napján ö, indított három-négy próbapert a Google és a Facebook ellen, és abban tényleg ilyen viszonylag vastag számok szerepelnek. Igen, de ott szerintem az, az nem lehet, hogy az most már, tehát két, hét, két héttel a perek megindítása után már is tudni, hogy a sajtó, hogy ezek meg lesznek nyelve. azon az összegen, amit a, az aktivista úr kért. Ez valami más lesz? Nem, valami, nem, nem tudom. Akkor jó, akkor ez jó, hogy ide hoztam, mert ha egyikünk se tud róla, akkor talán nem lenne okos dolog beszélgetni róla hosszabban. Ó, szívesen elmondom egyébként, közben rágoogliztam. Ez egy, egy korábbi, ez a Keresési Tálalatok Manipulálása című ügy, ami Hát szerintem egy évtizedel ezelőtt indult, uh -huh. és uh, 750 milliárd forint, ez nem tudom, hogy mennyi, euróban 4,2 milliárd uh, nyíl összeg az, amiről szó van, de hogy vannak itt még dolgok. Például van 90 napja megváltoztatni a gyakorlatot, és amennyiben ezt nem teszi meg ennyi idő alatt, akkor, akkor csattan az ostor. Olyan kíváncsi lennék ezt egyszer ugye elmagyaráztatnám magamnak, hogy hogy ezt így, tehát hogy éri el egy, mondjuk egy EU, hogy, hogy a, hogy a Google-nak azt mondja, hogy megbüntetlek, fizes 4 milliárd dollárt. És a google azt mondja, hogy, ó, oh, bocs, jó, oké, hova utalhatom? Tehát, hogy itt ki kivel, ki milyen joghatája alatt, hol bejegyzett. Tehát, Google Európában ez egy írcég, nem? Ezért szoktak az írek mindig kézzel lábbal kapaszkodni, meg kapálózni, amikor, amikor valaki valamelyik nagyvebeszéggel el akar járni, mert akkor ott hirtelen előttük az időszak, amikor mikromplis volt a földben, és mindenki ilyen halt. Igen, egy írcég. De hogy ez azt jelenti, hogy akkor az EU valamiféle joghatósága az ír céget bünteti meg ennyi pénzre? Aha. Annak egyébként is érdemes egyik, után nézni, hogy a Google az hogyan sakkozgat a különböző cégei között átvitt pénzekkel. Hát ezt az összes nagy csinálja. Tehát ott van, ott van az egyik körös pénzmosás, hogy a, a ki mit ad kinek bérbe, és az... Jó, nevezzük ezt a... inkább adó optimalizálásnak, és ne pénzmosásnak nevezhetjük annak is. De egyébként, a vége... a, a figyelj, pénzmosásnak semmiképpen, mert a pénzmosás az, amikor illegális tevékenységből szerzett bevételt legalizálsz. Ugye itt nem erről van szó, ez az adóelkerülés, adóbűncselekmény, adó annak esetleg nevezhetjük. Nevezzük akkor inkább a társadalmi szerződés felrugásának az mégiscsak... Az egy... viszont teljesen hibátlan. Nevezzük nevén a gyereket innen már csak egy centilegec <gül> De korán vagyunk még az adásba, hogy mindenkit elküldjek a fenébe. Bár amúgy van még egy ilyen témám, a mindenki a fenébe. Na, Ugyanis ma hazafelé sétálva vagy találkozóról a következőt írtam ki titterre. Lássátok akivel a dolgotok, kedves alkotok, nem olvasom fel végig a megjegyzése, mert csak az elejét. D, X, P, A, G, V, C, C, F, T, Y, Y, D, C, X, X, és itt tovább, és itt tovább. És ez többször volt, mert kinyílt a zsebemben a telefon és dolgokat írt be. Miközben én azt gondoltam, hogy az van beállítva, hogy kizárólag új és pink oldal vagy, vagy pink oldal lehet nyitni a készüléket, hiszen, hiszen na, ott van rajta a netbankom, meg sok minden más is, nem szeretném, ha magától kinyílna. De egyrészt a haverjaim kiröhögtek ritkán, teljesen joggal. Másrészt most csesztem fel magam eléggé, hogy kinyomozzam azt, hogy mégis mi történik ilyenkor, és hogy lehetne ezt megszüntetni nagyjából egy életre. És az van, hogy ez ez egy olyan dolog, amit nem a belépési truccoknál ebbe beállítani, hiszen ott be voltál, hogy, hogy kérjen pinkódot és vagy újlenyomatot, hanem a belépés alatt van még smart funkciók nevű dolog, ahol be lehet hogyha nálad van az eszköz, tehát a városban sétálva, kezedben a telefont lóbálva gurítod a bizniszt, akkor ne zárjon le, csak egy picit. Hm. Ne kérjen kódot, ne kérjen semmit, tehát ha ez beígszeled, mint ahogy nálam be volt, akkor zsebrevágott telefon kinyitja magát, funkció aktiválódik és hülyességet igazkezik az internetre. Erre rá tudok amennyiben ez engem is mindig üldözött ez a, ez a bal, bal szerencsés helyzet. És aztán, amikor iPhone 10 es sem lett, akkor úgy gondoltam, hogy jó, hát innentől kezdve ez elmúlt, azért az már mégse lehet, hogy az iPhone 10. ami ráadásul csak arcfelismer, arc, arcfelismeréssel enged be a funkcióihoz, az ilyeneket csináljon. És hiszed, hogy nem? Rendszeresen történik meg, hogy azt érzem, hogy elkezd a zsebem nagyon meleg lenni, és amikor előveszem, akkor nem tudom, videót forgatok a zsebemben. Érted? Úgy, hogy arcfelismerés könyörgöm, a zsebemben nincsen arcom. És hogy nem tudom, szerintem valami olyasmi lehet egyébként, hogy van emergency mód egyrészt, meg, a, meg az iPhone nyitók, vagy lehet a lock van egy shortcut a fényképezőhoz, meg egy másik shortcut a telefonáláshoz. Aha. hogy akkor is be tudok lépni, hogyha vadidegen vagyok. Nem tudom pontosan, hogy ez miért van így egyébként. Biztos, hogy emergency-t lehessen telefonálni. Ez egyébként magyarázat valamire. De egyszer volt az, hogy ott ragadtam két ismerősömmel a Kievi Reptéren 5 órára, mert elramlott a repülőgép, és nem repült. És az öt óra az annyi idő, amíg Budapestről küldenek egy másik repülőgépet, azt leszállítják, felmossák, feltöltik a citromos törlőkendőtárulót. Uh -huh stb. stb. És miközben a reptéri kocsmában unatkoztunk nagy erőkkel, addig az egyik haverom az az gyorsított vagy lassított videókat forgatott az asztalon szétszórt uh, rivgyák pattogásáról. <gül> és ebből megkérdezem, miért nem csinál nagyjából bármi más, mert már egy picit a az így kezdett csoknni. Az nem tud belépni a telefonba, ez nem az övé. <gül> hanem, hanem a másiknak a telefonjával szórakozott, és az egyetlen dolog, amit elért a lock, lock screenről, az a videófelvétel mód volt. Tehát gyorsan lemerítette a telefont ezzel a maráskadással. Aha. Biztos le lehet tilteni valahogy ezt a módot, nem? Bár nem tudom, hogy az emergency módot le lehet-e egy telefonon. És hogy miért van az emergency módban egy kamera, Tehát a drága kisunokám, nagyon rosszul vagyok, elestem, hajtoklom a lépcső aljában. csinálok még egy videót neked. Itt az, itt az utolsó selfie. <gül> nem, szerintem azért van egyébként, hogy amikor a drága kisunokád éppen dupla leszúrt Ritbergereket ugrik a füvön, akkor ne az legyen, hogy úgy tudod csak elővenni a fényképezőgépedet, hogy beírod a hatjegyű kódodat, amit háromszor elfelejtesz, és ezért érted? Szóval, hogy egy kicsit so sokáig tart bejutni a kameráig, így meg van egy direkt link a kamerához, ami elvileg nem engedi, érted, azt hiszem egyébként a gyakorlatban se engedi, hogy bármi más hova bejussál onnan a kamerából egyel bejebb. Csak ez tényleg ezt a zseb zsebügyet, ezt, ezt nem támogatja jól. Nem, ez, le, ez vagy nincsen végig gondolva, ez egyik, egyik munkahipotézis megy előre. A másik, hogy teljesen rosszú használjuk a telefonunkat, mert megszoktuk azt, hogy, hogy az egy ilyen modális eszköz, amit az ember vagy kikapcsol, vagy bekapcsol. Én szerintem végig van gondolva. Én szerintem ezek nem is lennének rossz funkciók, viszont van egy olyan funkció, ami a zsebben vagyok érzékelés, ami a legtöbb modern telefonban benne van, Na, az az, ami nem működik jól. Valahogy a zsebben levést azt nagyon... Minden telefon azt állítja, hogy ő azt teljesen biztosan meg tudja állapítani, hogy zsebben vagy nem zsebben, mm -mm. és nem tudja. És gondolom, hogy ez a hogy besüt a nap, és a fényérzékelők kifelé fordulnak, vagy. Hát nem tudom. Nem is értem. Azt, azt például lehetne, az iPhone 10 biztos lehetne azt, hogy, a, hogy a, ezek az, az emergency, meg a. meg a kamera shortkatok -ok csak akkor működnek, ha lát egy arcot a telefon bárkiét. Mm -hmm. De hogyha nem lát arcot, csak egy zsebet lát, akkor nem. Akkor nem lehet semmiképpen bekapcsolni. Nem tudom. Na mindegy. Szóval ez, ez az a dolog, amit ezek szerint a világ legjobb telefonjának sem sikerült megoldania. Bele kell törődjünk, hogy ez már csak ilyen. Van ebben egy közreműködési lehetőség valamelyik közepesen drága és ö, nagyon divatos gyárral. Mert hogyha raksz egy csipet egyébként az összes zsebbe, akkor azt érzékelhetné. Akkor már csak a rádiós ö, áramköröket is, és amiatt merülne le. Hát egyébként NFC-hez kötni, az nem lenne hülyeség, hogy a zsebemben tartok valami NFC csipet, amint ilyen RFID is valamit, és akkor az, ha, ha elég közel van, akkor nem tud bekapcsolni. Az jó, az jó ötlet. Ez az a fajta kiegészítő, ami 13 forintból kihozható, 100 dollárért árusítható. És pont olyan, mint tartani egy vakvezető kutyát a pulina mellé, aki nem lát ki a rasztája alól. <hállt> hát azért nem olyan. Te, te... Ez abszolút a lekverteszi a esete. Már Nekem kelljen azzal törődni, telefon nem nyílik ki a zsebemben. Hát ez most lehet azt is, hogy makacsul azt mondja, hogy én ezzel nem törődök, törődjen ezzel az Apple, csak akkor mindig ki fog a telefon a zsebedben, így meg nem. Szerintem, A hát persze, hogy bosszantó, de megoldás. Ezem kikapcsoltam öszes összes szart, most már kiérkódott, már csak a a, a fényképezőgép sort kell lebüntetni a... a lockscreen és hogyha az is megvan, akkor egyszer csak van egy telefonom, ami akár használatónak is minősíthető. Az lehet még nagyon jó megoldás szerintem, hogy ugye lebüntetsz minden ilyen lehetőséget, tehát akárhányszor bekapcsol kérkódot, és akkor a zsebedben bekapcsol, a fenekeddel megnyomkodod a, a számjegyeket, beírsz egy téves kódot, háromszor is letilt a telefon örökre. Uh, igen, igen, ez egy megoldás. Még hogyha a kódot kiveszem és csak új lenyomat, akkor akkor szinte már megoldott. Azt igen, a, a zsebidet igen, de soha többé nem fogsz bejutni a telefonodba, ha egyszer, mit tudom, elvágod az ujjadat, vagy egy kicsit megizzad a kezed, vagy valami. Mm, öt újat olvas, annyit vittem fel. Azt nem értem, hogy egy tízet miért nem lehet nem felvinni oda, a telefonban. Telefon, vagy ha a, a villamos lecsapja a jobb kezedet, akkor mi lesz? Hát kurva, sokkal nagyobb problémáim vannak, mint telefon elé. <síns> igen, igen, értem, de te értette is. Te, Ére, de oda integetem a mentős, hogy legyen szíves, még mielőtt. <síns> Oda dobják a kutyáknak játszani a kezemet, hogy nyissák meg a telefonat. Mert egyébként azért nekem az a tapasztalom ez az a tapasztalatom, hogy az arcfelismerés például az elég jól működik, de néha nem. Úgy mit tudom, 10-ből egyszer azt mondja, most nem tudom. És akkor olyan jó, hogy tudom a pinkódom, illetve hát a, a e, ilyen számkódomat. hogy nincsen új lenyat. Csak akkor valahogy kikenyikni azt, és akkor így tudod, van ez a, jobb becsukom újra az arcom elé, nagyon komolyan nézek, nyimereztem a szememet, de, de, de akkor nem szereti, hogy felismeri. Nagyon ritkán van ez, de olyankor marha jól olyan az, hogy tudom a kódot. Ezt azért kifogom próbálni, ezt nehéz elképzelni, hogy a, a, a, felkeltem, és kikásztalottam az ágyból saj, a sarpely kutya fejemet, és a megkávéztem, és jó reggelt van fejemet is felismeri egyszerre az eszköz. Hát pedig fel. Nekem ez a tapasztalatom. De meg sötétben, meg világosban, na, na, nagy erős napsütésben nem szokott olyan nagyon biztos, vagy maga biztos lenni. Na mindegy, figyelj csak, nagyon, nagyon jól vagyunk szerintem, lassan egy fél órája beszélgetünk, és még nem érintettünk egyetlen komoly témát sem. Ezek tök komoly témák. Jó, úgy értem, igen, igaz, elismerem, ezek komoly témák hát a, a szerkesztőmnek simán meg tudnám indokolni azt, hogy ez a a technológia, amiről annyit beszélünk, hogy ez majd egyszer megváltozhatja a világot, megvágyja, a jövőt, elhozza a digitális Jézus Krisztust eh, három napkeleti bölcsel együtt, az valójában a mindennapi használatban, hát ilyen picit foscsi, bocsi, de azt ígérték, hogy egyszer kész lesz. Hmm. Már majdnem felvették az embert, aki dolgozik a peccsen. Hmm. Na figyelj csak, most volt a Brain Bar Budapest, nem voltál te ott? Nem láttál belőle valamit? Úgynevezett egy darab szombat délután töltöttem ott, mert egy... Hogyis, hogy szélsőségesen aktív hétnek a legesleg végén volt. Uh -huh. De azóta beszélgettem még egy fickóval, aki elődött, ez két egészen érdekes interjú volt. Plusz meghallgattam Ted Chang, science fiction íróval való beszélgetést a színpadon, ami. hát, ami elég szar voltna. Uh -huh. a, az elején, amikor Chang beszélt, arról lemaradtam, mert akkor még interjúztam. Akkor volt, volt, volt ilyen kapitalizmus kritikai és hasonló, izgalmas, témákról való beszélgetés. Amire kiértem, addigra eljutott a, a nyílt színi interjú, ami eleve egy furcsa dolog egyébként egy viszonylag visszahúzódó embernél kiültetni színpadra és meginterjúzni jól a napfényben. Ö, odáig, hogy. És akkor most kérdés a fanoktól: Star Wars vagy Star Trek? Ö, szevasz. De az a Csávú, aki a érkezés írta, az egy egészen másik ligában játszik. Ez egy hülye kérdés. Adott rá egyébként egy jó választ. Mit válaszolt? Most már kíváncsi váltattál. Azt mondta, hogy Star Trek is azért, mert a Star Trek azért, hogyha mélyen belenézünk, az csak science fiction, a másikban viszont egy ö, ö, űrlovag megment egy gonosz űrlovagtól egy De Ez tök jó válasz. Az, csak ö, nem sok újdonság értéke van a dolognak. Tehát, hogy, ö, ha, ha tíz kérdésed van, akkor nem ezt kérdezed meg tőle, hanem nagyobb a bármit. Na de hát a fanokat, érted, ez érdekelte. Nem. Aj, centimíterek vagyunk a fanok, hosszú a kezésétől nem megyek bele. Igen, jó, a fanokat bánthatnánk, de nem bántjuk. Ebben igazad van. De ez a Brainbar, én nem voltam még soha csak úgy tippelem kb, hogy ez egy ilyen, egy ilyen motivációs, tehát egy ilyen szórakoztató, egy ilyen vagy infotainment rendezvény, ahol okos emberek változatosan érdekes témákról beszélnek, de nincs egy ilyen vívőfonal, hogy most nem tudom a fintechről beszélünk, vagy az internetről, vagy a nem tudom miről. Ez eredetileg egy három nélv rendelkező TED vagy TED plusz jellegű rendezvény akar lenni. Tök jó formatokat találtak ki például hozzá. A vadul egyet nem értő emberek vitatkozzanak a színpadon, a két szakértő és egy olyan ember, akinek van egy külső perspektíve, de nem szakértője a témának, kerekasztala a adjunk oda az előadás végén egy ilyen, ilyen hangos, bekiabáló cuccot az embereknek, és kérdezzenek ők a végén az előadótól, és ez legyen a hosszabb része a, a műsornak. Tehát van egy csomó ilyen tök jó formatja, ami egyébként egy egy egy egy egy egy működik is. Én idén azt éreztem, hogy kicsit, kicsit elfáradt a dolog. Eddig mindig valahogy, valahogy izgalmasabb arcok voltak, de lehet, hogy még én vágtam hozzá, vagy én vágtam bele nagyon, nagyon nagy, ha úisten, megint Brainbar a hangulatban. Uh -huh. De azért érted, idén azért Peter Thiel volt a, a fő vendég. Igen, aki hát egy meglehetősen vitatott figurája a, a, a völgynek olyannyira, hogy most már ő nem is völgy lakó, hogy áttette a vállalkozásai székhelyét ide, oda Los Angelesben van elsősorban. Igen, igen, igen. És ő e, ugye ebben a nagyon ilyen baloldali liberális közegben a kevés olyan nagy név egyike, aki, aki egy határozottan ilyen alt-right irányt képvisel, vagy alt-right logikát követ. És hát igen, és, és, és tehet furcsa dolgokról is, meg ilyen durva dolgokról is, most egy rendkívül hosszú cikket olvastam, el szinte teljesen végig a palantírról és annak az ő történetéről. Palantír ugye az egyik cége a Télnek, az a szoftver, ami mesterséges intelligencia használatával próbál mindenféle katonai, rendőrségi, belső, cégem belüli belső nyomozások ügyében támogatást adni. Ez az, amiről mindig szoktam mesélni, hogy ez rendelő oda a Los Angeles-i rendőröket a Fekete Negyedbe. A Los Angeles-it azt lehet, hogy nem ő egyébként, mert van egy versenytársuk, a Predpol pont pont ugyanazokban sárosak, nagyjából ugyanúgy működik, de ezeket ő versenyzik most. LAPD a Palantir-t használ. Ja, nem tudom, hogy még mindig. Meg a... Hú, mi van ott délen? New Orleans-nek adta még el, ott volt botránya palantíras ügyből. És ugyanakkor meg, és én azt olvastam ebből a cikkből, hogy a palantírt a kormány szervek szerte a világon egyébként, tehát az Európai államok közül is többekben, meg a szolgálatok nagyon jó hatásfokkal és jó eredménnyel használják, és nagyon szeretik. A céges alkalmazások, azok viszont többnyire ilyen vagy botrányosak voltak, vagy, vagy mm, kirúgta, tehát olyanok, olyanok használták, mint a Coca-Cola mondjuk, aki egy ideig használta mm. a palantírt, azt mondta, hogy közdekösz, nem? És hát ez egy ilyen, ez, ez szerintem kifejezetten a balta esete, vagy én mindig úgy tekintem, hogy ez egy olyan cucc ami egyébként egy nagyon értelmes technológiát nagyon érdekesen és értelmesen használ, és lehet nagyon rossz dolgokra is használni, lehet nagyon ellenszemves dolgokra is használni, meg lehet jó, jó módon is alkalmazni. Itt úgy tűnik, hogy azért talán legalábbis a sajtóban több teret kap az a néhány alkalmazás, ami kifejezetten a, a sötét oldalt szolgálja. Hát nekem ez a vétkes középen állása, egyik oldal, másik oldal, ebben az ügyben pont. De egyébként nem a Kubiton olvastad véletlenül ezt a cikket, mert ott most meg egy nagy palantír anyag. Nem, ez egy amerikai szájton volt, nem tudom. A, azt tudom, hogy a Forbes hírlevél Mm -hmm. linkelte vagy idézte, és tényleg jó hosszú és alapos, és nem is jutottam még el a legvégéig. De, de ajánlom olvasásra, belinkeljük majd mindenképpen. Jó, akkor belinkelem hozzá a Kubitost is, csak azért, mert hogyha az ember a vége előtt hagyja abba esetleg annak az olvasást, akkor nem jut el addig a pontig, hogy a Danka Miklós András cikkéne, azzal ér véget, hogy a szerzó a Palantír Technologizm munkatársa. Ops. Ó. Oh. És véleménye nem tükrözi a cégét? Aha, na hát ez így azért sokkal érdekesebb. El fogom olvasni. Szóval, hogy ez a Peter Till volt itt, és volt a Brain Bar-nak az egyik fő vendége, de azért úgy gondolom, vagy úgy emlékszem, hogy, a, hogy az idei lányában nem ő volt az egyetlen, aki elég határozottan egy, egy ilyen konzervatívabb irányát képviseli a, a gondolkodásnak. Mindig volt egy-két ilyen ember, most, most mintha több lett volna. De azért a, a listában legmagasabban tél volt ezek közül. Hát ő azért egy nagyon híres ember, egy nagyon, nagyon jelentős vagyonnal, nagyon ellentmondásos. Egy rendkívül káros csávó. Erre, ezt én nem tudom megítelni. Amennyit tudok róla, az az, az, az ellentmondásosságot biztos, hogy kimeríti, és hogy volt a káros do... cselekvései, vagy csinált olyan dolgokat, ami nagyon ciki, az biztos. Hogy csak nagyon ciki dolgokat csinálta, azt meg azért nem tudjuk. Vagy én nem tudom. Az egész, egész PayPal-mafiának a, a későbbi munkásságát érdemes egyszer talán végig tárgyalni. Mármint, hogy az egykori PayPal dolgozók miket csináltak, miután. Az, akiket hát... PayPal-mafiának emlegetnék, igen, az első 50 ember, aki millió most lett a PayPal-ból. Uh -huh. e, igen, ebben az amerikai cikkben van egy nagy hálórajz, ami a Peter a kapcsolatait mutatja cégekhez, meg emberekhez. És valóban ott van néhány elég meredek kapcsolódás. És sok, sok PayPal alkalmazott, vagy egykori PayPal alkalmazott neve felbukkan. Na, de egyébként volt izé, mondjuk Margaret Vestager is, aki, aki érdekes. Ő az EU verseny, versenyért felelős biztosa. Mint mondtam nem jutottam az előadásra nagy részére, mert volt elég más dolgom is, de az legalább pontszerző. Aztán jobbról volt George Friedman, aki valószínűleg ismét elmondta, hogy a nemzetállamok meg fognak erősödni, és jó úton jár Magyarország. Meg voltak még itt ilyen arcok. Úgyhogy érdekes nézni, merre csúszik ez a konferencia. És tök kíváncsi vagyok, hogy, hogy jövőre hoznak egy nem tudom egy Jordan peterson mondjuk. Van bennem egy olyan gondolat egyébként, lehet, hogy csak a buborékom falán kopogtatok ezzel, és nem, nem ennél többre nem való ez a, ez a gondolat, de hogy hogy azt gondolom, hogy ilyen értelmes, vitaképes, vagy szóval, hogy mondjam, ízléses, eh, konzervatív, gondolatkört tárgyaló, de modern formában tárgyaló, vagy annak a modern eh, vonulatát felmutató ilyen eseményből azért nagyon kevés van Magyarországon. Tényleg az ízléses és a vita egy pár olyan mondatóra, ami a előfordult, akinek a előadására sem engedtek be a újságírókat, ha írni akartak róla. Tehát a vitakészségnek ez egy nagyon alacsony szintje. Nem, a, a, vita, a vita képest egyáltalán nem így értettem. Tehát nem azt gondolom, hogy amikor mondjuk valaki azt tűzi ki maga elé, hogy a konzervatív vagy az új konzervatív gondolatiságot e, e, fogja képviselni egy konferenciával, akkor az ott köteles e, vita lehetőséget biztosítani vagy. Szóval tehát szerintem ez hülyeség, egyáltalán nem köteles. E, és e, Szerintem az is teljes joga, hogy azt mondja, hogy ide a újságírók nem jöttnek, bár szerintem ezt a til mondta egyébként, ő nem akart újságírókat beengedni, de szerintem mindegy, mert ezt konferencia szervező bátran eldöntheti, hogy ő... A szervezett konferenciára beszélünk, arról tudósítani egyfajta kötelességes ajtónak. Hát a közpénz az azért elég áttételesen jelent ebben meg, nem? Ö, ugye, annyira nem. Tehát a kettővel ezelőtt még egészen biztosan, hogy egy banki alapítványokból ment, most, most nincsenek kint még a. A dizájnterminál szokta ezt szervezni, nem? A design terminál az. Ami egy közpénzből működő. Az megint egy legalábbis határeset szervez, igen, az egy közpénzből Először. működő dolog. Na mindegy, hát ezt nem tudom. Mm. Én ebben megengedőbb vagyok. De, az, de most tehát nem, tehát a vitaképes nem így értettem, hanem úgy értettem, hogy, hogy nem egy ilyen teljes, ilyen eh, propaganda eseményről van szó, hanem egy valódi akár provokatív, akár a másik oldalt is behozó eseményről, ami alapvetően azzal a, azzal a szándékkal készül, hogy, hogy teret adjon a, a, a konzervatív gondolatkörnek is egy olyan, egy modern módon. Tehát nem egy ilyen idős emberek szakálókat morzsolgatják, és nagyon rossz előadásokat mondanak egymásnak, hanem egy ennél sokkal modernebb módon. Tehát ilyenből azért szerintem nincsen nagyon sok, lehet, hogy nem tudok csak róluk, és valójában egy csomó van, de ez minden esetre egy ilyen, hát ilyen szempontból ezt én jó próbálkozásnak tartom, pont azért, mert buborék romboló hatású, és mert esetleg nyithatja ki a, az irányokat. Jó drága a jegy, tehát azért hogy mondjam, akárki nem tud oda bemenni, és akárki nem tudja meghallgatni, és nem tudja pukkasztani a saját buborékát. De mindig így tűnt kívülről nézve, de mivel nem voltam soha, ezért ez inkább csak egy benyomás, nem egy tapasztalat. Az egyik figura, akivel interjúztam, ő megkérdezte, hogy, hogy itt neki mindenki olyan nagyon, nagyon optimista volt. Te azon a szinten felül is optimista, hogy ő látja a világot, és ez így jellemző, vagy jól érzi, hogy ez egy picit ilyen izé, túlzottan happy mindenki, és, és jó úton vagyunk, és jó fele tartunk. Uh -huh. Nem tudtam neki őszintén az válaszolni, hogy ilyen az ország, nem azt mondtam, hogy ez egy teljesen, teljesen outlier dolog, ez, ez egy buborék három napig Budapesten belül. Értem, hát ez... Rosszul hangzik. Hát nézd, de, e, ilyen szempontból ez külföldvel propaganda rendezvény. Illetve még valami, egy dolgot akartam bedobni, hogy a a, a ről való nem tudósítás az ébként annak a fényében gázas szerintem. És ez még emlegessük meg, csak hogy ne kommentbe kelljen kivédeni ezt. Hogy két héttel korábban volt itt Milo, azelőtt két héttel volt itt Benon és egyikre sem engedték be a sajtót. Igen. De az egy, az egy nagyon más, más, más rendezvényeknek a másfajta... A kormánypártnak egy másik szárnya, mondjuk. Tehát a, a, a, a Schmidt-Máriások versus a... Design Terminálosok. Design -terminálosok. Hogy hívják azt a csábot, aki elmenekült Európába, és most ott, ott innovál minket? Hirtelen a politikus neve. Nekem sem. <gül> navracsics. Ja, Navracsics, igen, igen. A, a Design Terminál az egy Navracsics... Igen. Kreatum. A lényegében nem nagyon létező ö, európás jobb oldal. Na, hát igen, de szóval hogy pont ez, az a, pont ez az, a, az a gondolatkör, aminek én egyébként örülnék, hogyha tere lenne, vagy lehetne tere, vagy nem, biztos van is tere, hanem hogy el tudna jutni a, a mi fülünkig. Tehát, lenne miről vitatkozni, érted? Ezek azért, ezek az előadások semmiképpen nem olyanok, mint, mint amikor meghallgatsz egy ilyen eladást is azt mondod, hogy jó, hát ez ilyen nettó propaganda volt, teljesen felösleges erről beszélni. Biztosak benne, hogy amit Peter Till mondott, az egy, az egy olyan előadás kellett legyen, amiről tök érdekeset lehetne vitázni. És egy előbre, előre előrevívő vita lenne, ha hallhattuk volna. Bár nem tudom, akkor ki hallhatta, csak VIP-k, vagy aki vett jegyet, az meghallgathatta, hogy ez hogy van. VIP-k, és aki bejutott, és aki, akit meghívtak és megígérte, hogy nem ír róla uh -huh. című uh -huh. Izé, egyébként azt mondja, hogy teilen kívül a többi előadás az egy-két-három hónapon belül azért fent lesz a YouTube-ban. Uh -huh. Wow. Na jó, eh, én, én nyitott vagyok a Brain bar és az Európás Jobb Oldal gondolatkörének a megismerésére. Eh, az én ízlésen egy kicsit túl, túl sokat hazudunk már mostanában magunknak ahhoz, hogy még ez is. Ez egy többsörös vita, majd egyszer feljük cipővel az asztalt, mint viacintette. Jut eszembe sör, meg asztal. Hát ezt nem mondtuk el. Na. No. Csinálok hangefektet. Még bezárom brainbar oldalt, mert itt ilyen embereknek a narcaim mennek körbe-körbe dróngvideó. Bárja, sörrel fogsz csinálni hangefektet? Sörrel fogok akkor hangeffektet Akkor én is csinálok csinálni. olyat, akkor csináljuk egy. A... Sört bontottunk. Sört bontottunk, kedves hallgatók, és én pedig nem is akármivel bontottam sört, hanem a Saját, brendelt, meti, heteor, mágnes és hűtőre tapasztható sörbontónkkal. Hmm, nagyon menő. Már végre eljutottunk odáig, hogy ígértünk mindenféle jobbra-barra a Patreonon, ezek egyrészt teljesítettük, nagyobb részét a fizikai dolgoknak inkább nem, mint igen. Tehát majd egyszer érkezik a póló is. Abszolút, én lelkünket. holnap megbeszélést fogok folytatni az ügyben. Ezzel a jó hírrel tudok szolgálni. Na, de mindegy, addig is, amíg az, az nincs, nincs poló, addig is készítettünk jelvényeket, ilyen kitűzőket pontosabban meg, meg ezt a sörnyitó cuccost, amiért egyébként köszönet illeti a konnektor Podcast-ból aki megrajzolta nekünk, és azt nagyon szeretjük, Nagyon klaszi. megrajzolta. Azt viszont még nem tudjuk, hogy mi a szándékunk azzal, hogy nekünk vannak kitűzőink. Biztos szeretnénk odaadni hallgatóknak. Hát egyrészt a Patreon támogatókat, azokat mindenképpen lepjük meg vele, bár hogyha meghallgatják az adást, akkor annyira ható meglepődni már nem fognak. Uh -huh. Másrészt arra gondoltam, hogy az, amit a múltkor mondtál, hogy beszélgessünk egyszer színpadon. Oh. Mert miért ne? Legalább nem kell alákeverni a nevetést, mint ahogy eddig sem tettük soha. Uh -huh. Ott ki tudjuk rakni egy izébe, kisládába, hogy akkor izé... Aki szíven akarja szúrni az, magát egy meti heteoros tűvel, az ezt megtehesse? Igen, igen vagy sőt, kitűző hmm. vagy valami. más, nem akkor az első tíz kitűző után mesebben no, részrezem, és 20 élünk haza. Végtelen sebességgel haladunk az első. Nem tudom, nyilvános, nyilvános uh, megihet or felvétel felé, ijesztően hangzik, de jó jól ijesztő módon. Na, jó, de, na, szóval, hello, Szedjük össze magunkat, meg volt a hangeffekt, meg volt az összes anyázás, akkor most már kezdjünk el beszélgetni a előre megbeszélt dolgokról. Tudott kelt, most kacsintok. Aha, Térjünk a témára? Uh -huh. A szánkal. Jó, hoztam nektek, de ez az autós rovat egyébként, tehát annyi, annyi autós hírünk volt, és az elére kellett valami olyan, ami, ami így átvezet a, a nagy semmiből a valamibe, mint a 66-as országút. A következő történt. A cégem, céges autójának a gyártója, a Hot Wheels, kibocsátott egy olyan kis autót, ami... GoPro foglattal rendelkezik. És rá lehet rakni, és el lehet gurigázni a hátülőznek felépített, hát, György, rendkívül egyenes pályádon, mert egyébként a GoPro-nak a súlya le fogja húzni ezt a szegény jószágot. De hogy valószínűleg ez a, a legolcsóbb és a legkisebb kamera izé kamerakocsija, amit el lehet képzelni a szószoros értelmében, ez nekem rohadtul tetszik, és uh, hihetetlen szívesen vennék hozzá egy kínai GoPro-t és egy ilyen, ilyen játékot, csak kipróbálni, hogy mit csinálza, hogyha ezt a kis kamerát talajszinten el lehet gurítani. Hát szerintem, ezt ha a YouTube-on rákeresel és megnézed azt a videót, azzal már meg is tudtál minden. De jópofa szerintem is, ugye itt a, tehát a Hot Wheels az nem csak azt tudja, hogy olyan, mint egy matchbox, tehát egy kis kurigázható autó, hanem lehet neki építeni pályát, amiben vannak mindenféle trükkös részek, ördög, kanyar, vagy halálkanyarnak, kanyarnak hívják, a, a, mikor a függőleges Na jó, hát ezt nem tudom leírni. Ez geometriából túl bonyolult. Szóval amikor fölfele, amikor egy e fordulót csinál az autó. Na, Izt? az e végre. A, aki nem tudja, az egyszerűen kivaradt. Google-zon utána a Wikipédia Sosem volt a második világáborúban. Igen. Szóval, hogy, hogy nem tudom, hogy ez neked hogy volt kelt az én gyerekkoromnak, ez talán az egyik legfontosabb játéka volt, az a Matchbox pálya amit így lehetett építeni többféle módon, és akkor ott le lehetett gurítani a matchboxokat, ezzel én szerteszélyen játszottam az agyamat. Én eredeti Hat Wheels sosem látott, láttam az életemben, hiszen az egy ilyen nyugati gyanús dolog volt. Ellenben viszonylag hamar feltalálta számomra a Molert-i Tiszólyvárosi üzemegysége azt, hogy a matchboxnak a szélessége, és a szabvány kábelvezető sín, takaró elem, az majdnem, hogy megjegyezik, a takaró elem csak egy picit szélesebb, Innentől kezdve takaró elemből egy olyan hosszú csúszdát, amin jól szerez magának lendületet a matchbox, azt nagyon lehetett csinálni. És onnantól kezdve, az ember a fakockából, könyvből, ebből, abból felépített a maradék részét. Uh -huh. Úgyhogy a matchbox csúsztató, úgyis mint kábel takaró az egy komoly eszköze volt a gyermekkoromnak. Értelek. Ó, hát akkor neked egy kicsit egyrészt kevesebb, másrészt több a kevesebb, mert hogy csak ebből a kábeltakaróból dolgozhattál, de több mert a csokkal kreatívabban lehetett ezzel vacakolni, mint én a matchbox pályámmal. Hot Wheels pályát én se láttam, mert egyébként, amire a Hot Wheels egyáltalán szárba szökkent itt Magyarországon, addigra én már kinőttem abból. E, minden esetre az mindig úgy benne volt a fejemben játék közben, hogy bárcsak ott ülhetnék abban a matchboxban. És akkor ezt, ezt most ez a, ez a Hot Wheels GoPro tartó, ez megcsinálja. Ö, valamikor én nagyobb fél éve láttam a youtube on egy videót, sőt, én nem hogy ezt a videónak az, az egyik felét levágva, ö, oldalt izével, fekete csíkkal megpatkolva, és Facebookra átlopva láttam, de kommentekben valaki elmond, hogy ez a csatornán az kitől szedte az eredeti felvétest, menjünk már, hát nézzük meg inkább ott. Úgyhogy a Youtube-ra, és tök jól jártam. Azt ami hogy FPV kamerát, tehát az, amilyen a szemeddel, a drónorra nézel ki, típusú drónra szerető kamerát pakolt valaki ilyen kis autókra. Hmm. Nagyon jó, hát szinte akciófilm. És megvan az előnye persze, hogy egyel kisebb, mint a, mint a GoPro, hiszen hiszen egy verseny drónra egy egész GoPro-nyi, és súlyt, azt nem rak rá az ember. Hmm. De szerintem ez egy tök jó játék, ebben nagyon benne van minden. Ja, a cuki. Igen, nekem is tetszik. De um, ha már itt álljunk, vagy vagyunk, akkor tetszik nekem ez a, ez a következő anyag is, ami Lényegében semmást nem nézett meg a G7 nevű gazdasági újságunk, mint hogy uh, milyen autótípusból hány darab fut Magyarországon éppen. Csak ebből kijött néhány érdekes szám, és mert az, hogy hány Volkswagen vagy Suzuki van, az nem olyan nagyon érdekes. Vagy csak nagyon iparági szakembereknek. Ezt tűnikben a kutyát nem érdekli valószínűleg igen. Igen, de hogy hány Tesla és hány Rolls-Royce van, és hogy ezek mi, hogy viszonyulnak egymáshoz, az szerintem például egy nagyon érdekes szám hogy ne csigázzam a kedélyeket, 2017 végén 95 darab Tesla és 91 darab Rolls-Royce volt forgalomban Magyarországon. Tehát magyar rendszámmal, aztán lehet, hogy cserendszámmal van még néhány, de mondjuk szerintem annál gagyibat, mint egy Rolls-Royce-on egy szlovák rendszám. Mert nem a szlovákok miért, csak úgy tudva, tudván tudni azt, hogy valaki vett egy Rolls-Royce-ot, de meg akarta úszni a regadót, meg az áfát, az... Ez, az rendkívül zsellérdalom, az, az, tényleg. az olyat, tényleg. Mondjuk nem is látta még a Rolls Royce-ot, aminek szlovák rendszáma volt, de az például nagyon érdekes, hogy, hogy Teslaból pont csak annyi van, mint a rendkívül, eh, hát, eh, hogy mondjam, megosztó. Nem, de a Rolls Royce csak nem megosztó, hanem egyszerűen csak kivesz magának Rolls Royce-ot, aki tényleg azt akarja mondani, hogy nekem van egy Rolls Royce-om. Hát ebből a kettőből azért Rolls royce az faszább megérkezni az a kínos, hogy ha kell egy sofőr is, mert Rolls Royce-ból előről kiszállni, ez egy picit gálas. Az ciki. Igen. Szerintem egy Rolls Royce-ból mindenhogy ciki kiszállni egyébként. Tehát el tudom képzelni azt a ruházatot, és azt a helyszínt, ahol ez nem ciki, de mondjuk érted megérkezni, mondjuk az egyetemre, órára, vagy egy esti szórakozó helyre, tehát a nevű, vagy a Fröccs teraszra megérkezni Rolls royce azt szerintem... A megérkezni. eleve megérkezni. Vagy a föccs de, de most érted attól, Járod jár oda az ember. Azok a helyek, ahová meg lehet érkezni anélkül kilógnál nagyon, oda teljesen alkalmas a rossz. Ez a Várkert bazár, ugye? Felsoroltam. Nem, nem, nem. A Várkert Bazárba valami gusztustalanál mész. Drága, de nem túl vonzó autóval. Ez Tehát a rossz hoz pont. beállni. Nem, ne, Infinity. É, értelek, igen. Lexus SUV. Azzal mi bajod? Hát ez egy sima polgárautó ma már ez a polgárnak egy nagyon szűk definíciója. Annyira van. annyira nem drága szerintem egy régebbi Lexus SUV. Na mindegy, ennek majd utána nézünk. Az mindenképpen érdekes, hogy 91 darab Rolls-Royce volt forgalomban, és 90 valahány Bentley. Ami még ennél is jobban meglepett, hogy Bugattiból mindössze egyetlen egyet sikerült feltalálni az iratokban. Én szerintem annál magam is többet láttam, bár bugatti talán nem. Az a kérdés, hogy melyik típus persze, mert ha hogyha, hogy a Veyron, akkor. vagy de bármelyik az elmúlt 10-10 év Bugatti, akkor ez a. jó, oké, okay, kellett valami gyors, hogy a hatos autópályán, ahol úgy sincsen semmi, ott meghajtsad egy kicsit. De ha egy ha régi Bugatti, az izgi, az egy. az egy érdekes veteren autó. Szerintem egy Veyron is izgi. Szerintem egy Veyron is izgi. mind mm, de mindokolja semmi azt az autót, amit még nem indokol semmi egyébként az a egy példányban, Magyarországon egy példányban létező 1897-es Spanhart levásszor, hát amelyből sem. annyira egy darab van, hogy, hogy a veterán magazin, azt hiszem, írt is róla, és az Origo átvette, ezért ezt belinkeljük az adásnaplóba. Mármint a veterán magazin cikkét remélem. Igen, igen, a következőben kezdődik a, a szöveg. Kinyitjuk a csapot, a halkanci gyufával lángra és várunk. A kékes lángnyelvek körülfonják a szivar fémrudakat, amik lassan-vörös nízóvá válnak. Ez az autó elindítása. <gül> <gül> És akkor gyufával begyújtjuk a motort. Uh -huh. Na, ez a fasza. Hát kívánom mindenkinek, aki szerelmes a régi autóknak, hogy így járjon munkába minden nap. De az is érdekes egyébként itt a statisztikát böngészgetve, hogy a, a régi szocialista mondjuk, hogy a KGST államok autóiból mennyi fut még mindig az utakon, és például Ladából egész sok, míg Zaporozseccből egész kevés. E, könnyen lehet, hogy egy csomó hallgatónk van, aki nem is tudja, hogy mi az a Zaporozsecc. A Zaporozseccnek használata az kultúrállamokban konkrétan büntetésnek számít, nem? hát szerintem egyébként menőségben, meg ilyen furiságban az egy teljesen érdekes autó. Tehát ha csak, ha belegondolsz a formájába, és eltekintesz az összes ilyen ráragad beidegződést, hogyha elgondolsz egy kis autót, ami másol valamilyen es évek retrofuturista dizájnját, és a, egy, ugye egy kis autóról beszélünk, aminek a Hátul, tehát a hátsó ajtó, bár azt nem, nem tudom, hogy volt -e neki négy ajtója, vagy csak kettőre, most nem emlékszem, minden esetre az ajtók után egy-egy hatalmas légbeömlő nyílás van rajta, tényleg úgy néz ki, mint egy UFO. Ha ez még hozzáveszük azt, hogy a fűtést azt egy önálló kis olajkája szolgáltatta a gépjárműben, pontosabban egy olajradiátor mert hogy a nagy-nagy orosz, orosz télbe készült ez az autó. Szerintem az egy menő cucc. Vezetni nyilván fura, de én nem olyan régen, tehát mondjuk 10 éven belül vezettem egy Kispolskit. Hát annál semmi se rosszabb. Például a Trabantot vezetni ezerszer jobb. Kispolskit sosem vezettem, abba be kéne valahogy hajtogatnom magamat, ez nem lehetetlen, tehát azt ki kell szedni egy ülést belőle. A Trabantot vezettem, e még fel tudom idézni azt a félelmet, ami akkor, akkor lépett fel és azt mondom, hogy négyhengeres Csabi volt. Jó. Amikor tökig nyomtam a féket, dudorodott az alváz, és erre válaszol az autó, elkezdett lassítani. Itt fogunk megdögleni, egy origami autó fog megölni, mert látom közeledni a kereszteződést. Jó, mert igen, te nem ezen szocializálódtál. Én, aki úgy nőttem fel, hogy a családnak mindig trabantja volt, azon tanultam megvezetni, azt hiszem legalábbis az alapokat mindenképpen, és aztán egyetemistaként voltam Trabanttal, meg pár haverommal Prágában. Az azért egy egész más viszonyt, viszonyt ad ehhez az autóhoz, hogy meg lehetett például azt a viccet csinálni, hogy amikor Prágából hazafelé az éjszakában nagy havazásban haladtunk-haladtunk, és arra gondoltunk, hogy vicceljük már meg valahogy a lányokat, akik a és soron ülnek, akkor én az anyós ülésen ülve egy észrevétlen mozdattal lenyúltam a maga, magam alá lábamhoz, ahol volt egy benzincsap, egy ilyen kis kallantyú, amit el lehetett zárni, ugye belülről, tehát a, a, az utas térből, ami így elzárta a benzin áramlását, és ezért kicsit köhétselve a trabant megállt a tajgában, a hó szálingozott, csehszlovák emberek voltak körülöttünk, és akkor a lányok természetesen megrémültek, hogy úristen, most mi lesz velünk, megesznek a medvék, meg a jégkorongozók, de nem, nem ez történt, hanem pár perc után ilyen nagy szén kamaszos elárultuk, hogy valójában mi zártuk el a benzincsapat. Itt milyen autóval lehet még megcsinálni ilyen igazán vicces dolgokat? Nem tudom. Uh, túl fiatal volt, amikor a családnak trabantja volt, Emiatt csak zárójelek közé, közé téve hiszem el azt, hogy ez az autó fel tudott menni a királyhágóra. Hát pedig? A literes motor és a benne ülők összes imája segítségével. Viszont ez, ez egy 100 az azzal elmernék indulni bárhova. Azon tanultam vezetni, stb. Tehát ez, ez, arra kell figyelni, az emberén legyen elég víz. Ez olyan, mintha az ember sivatagba indulna. <gül> igen, igen. E, ami még kiderült a statisztikából egyébként, hogy e, volt egy automárka, amit amit ma már csak 16-an mernek forgalomban tartani, ez a román olcit, az oltfolyó folyó innen kapta egyébként a nevét, és én büszkén jelentettem, hogy négy évig voltam a tulajdonos egy ilyen olcitnak, arról mindig el is szoktam mondani, hogy lényegében 0 kilométeresen került hozzám egy havas téli napon, és a haverommal beültünk, hogy menjünk már vele egy kört, és hogy elindultunk, és volt egy ilyen benzinmérő mutató benne, egy ilyen mechanikus mutató, és láttuk mozogni. Tehát annyira, annyira sokat fogyasztott ez a kis, kis autó, hogy menet közben így láttad a, a mutatót, ahogy, ahogy halad lefelé. Annyira gyorsan fogyott bele a benzin. olyan 21-22 litert fogyasztott ezen a téli napon, és aztán még jó sokáig, aztán mire végül minden alkatrészt kicseréltettem benne addigra ilyen 12 liter lehetett szorítani a fogyasztását. Viszont legalább teljesen űr, űrhajó jellegű kezelő szervei voltak. Az indexet például nem egy bajusz kapcsolóval kapcsolatot, hanem egy jobbra és balra elbillenthető billenő kapcsolóval, tehát mint egy ilyen lámpa kapcsolója volt az index, amit nem vett vissza, úgyhogy neked kellett a kanyarodás befejeztével vissza kapcsolni középállásba. Na jó, erről hosszan tudnék még storizni, de nem kell, annál is inkább. Jobb tanárcsoport van ebben a világban, úgyhogy. Úgy lehet, lehet, a mi magyar világunkban, úgyhogy már mindegy, ez már elmúlt. Erre már csak az emlékeim, meg annak a 16 sofőrnek a hangos káromkodása emlékeztet. Egy dologra csodálkoztam még egyébként irányan a hirden összehasonlításban, hogy van 16 darab Lamborghini, viszont 100 darab Hammer. Igen. Tehát, hogy az az ízlésvicamnak egy olyan... olyan... Hát ez egy elég nagy képű dolog ha Hammerra járni, bár szerintem sokkal kevésbé ciki, mint Rolls royce járni. Szerintem a egészen más. Hát a Rolls-Royce legalább nem mondja magáról azt, hogy terepjáró. Hát nem, a Rolls-Royce azt mondja magáról, hogy angol Lordot szállítok. Ami ugye Magyarországon Igen. lényegében lehetetlen. Nyilván nem fordulhat. Ha... Tehát ugye ez, ez ilyen, a hanver az csak azt mondja magáról, hogy egy kígyúrt hülyét szállítok. És aztán az is lehet, hogy nem. Tehát azt, tehát azt el tudom képzelni, hogy azt egy ö, ö, Polgár pukkasztásból veszi meg valaki. A rosszat hát azt az nem tudom hogy kevés klasszikafilológus jár Hammerrel, azt én is megkockáztatom, de ha egyszer esetleg találkoznék egy klasszikafilológussal, aki Hammerrel jár, azt azonnal a barátommal fogadnám. Az biztos. Nem, ahhoz egy, egy Series 9-es Land Rover, series, nem Szíris 3-as Land Rover, az tökélig. A klasszikafilológiához? Abszolút. Mit szólnál egy Dácsi Loganhez? Nem. Nem? nem? Nem, nem, nem. Félő, hogy amikor elmegy ősíratokat gyűjteni Slíman nyomán valahová sivatagba, akkor ott hagyja a Logan. De tény, hogy egyébként egy egyetemi tanári fizetésből valószínű Logent egyszerűbb fenntartani. Vagy legalább hasonló című, című filmet megnézi néha a moziban. Mm -hmm. Nem, a logan, a logan az összes autós újságíró nagy egyetértésben szokta azt mondani, hogy az egyik legjobb választás árérték arányban legalábbis. Ez persze az egy olcsóbb, olcsóbb megoldás, de azon belül egy nagyon praktikus megoldás. Az biztos, hogy ne, tehát kevéssé szolgálja az önkifejezést, sokkal inkább az A-ból b Egyébként úgy nézem ezen a staton, hogy, hogy, hogy tök sok fiatal dácsi van egyébként forgalomban. Két márka előzi meg, mintha ha jól értelmezem ezt azért, az egyik a Jaguar Land Rover csoport, a másik az Infinity. Mi van? Ezt most nem értem, hogy tehát a dacia át mindössze két márka előzi meg, és ezek nem a Suzuki, nem a Volkswagen. Volkswagen nem, ö, nem darab számban, hanem hogy milyen fiatalok az autók. Ja, ja, értem. Oh. Tehát, hogy dacia sokat vettek. De ö, adatok értelmezéséből ennyi, eddig jutottam ezzel az utcsal. Én már értem, a fiatalság vonatkozásában azt úgy látom képzelni. Jó, érdekes kis statisztikák, tök jobb bűnkészni. Egyébként az van, hogy ez a G7, ez egyre másra jön ki a jó, jobbnál jobb cikkekkel. Ez kifejezetten egy jó, jó újsággá gyúrta ki magát. Nem? Igen, mm? igen, amit szembe jön és olvasom tőlük, az, az teljesen jó. Mondjuk a másik ilyen, ami, ami ügyében meg kell kövessem a, a Kubitet, akiket az induláskor nagyon ekésztem, és mostanra úgy érzem, hogy nagyon sokat fejlődött, bármint, hogy inkább úgy mondom, megtalálta a hangját. E, jó, ezt nem tudom, miért akartam elmondani. Valahogy kikívánkozott. Ma ez ilyen nap. Azzal én még várok, hogy, hogy szeressem-e. De mindegy is. Szeretett, hogy beszéltem, csak azt mondtam, hogy megtalálta a hangját. Talán. Valami hangszerűt, az mindenképpen. Akarunk Tesla-ról beszélni? Hát most, hogy a hangszer szó lényegében szerepelt a <gül> egyik kifejezésedben, bár inkább csak betűcsoportként, nekem inkább az jutott eszembe, hogy most láttam a kínai blogon, hogy egy okos ukulelét teszteltek benne. Nem tudom, akarsz -e tudni valamit az okos ukulelékről? Én mindent szeretnék tudni az okos ukulelékről. Egy kérdésben tudom összecsoportosítani mindent, amit tudni szeretnék. Ez a, De miért? Hát nézd, a, ugye eleve, az tudni kell, hogy az ukulele az nem egy cuki kis szőrös rákcsáló, hanem egy hangszer, az egy egészen picire össze gitár, aminek nem is hat húrja van, mint a gitároknak szokott lenni, hanem csak négy énekli a karáka, hogy ide oda-fele, szépen szól az ukulele. Igen, ettől még lehetne szőrös rákcsáló, de, de nem, ez egy hangszer. Igen, igen, a későbbi verszak úgy emlékszik, hogy lebuktatják ezt, tehát, hogy ha nem is résztekben menően tárgyalja felépítését, de legalábbis megközelítőleg elmondja, hogy mi az. Na jó, szóval ez egy minigitár, és akkor a kínaiak csináltak egy olyan, olyan ukulelét, aminek a, a nyaka, tehát ahol a húrok ott vonulásznak, az, az nem fából van, hanem műanyagból. És a bundok mellette van rengeteg sok led, és ezek a ledek mutatják tulajdonképpen eléggé hasonlatosan a gitárhíró nevű játékhoz, hogy éppen mit kell lefogni, illetve fordítva is működik a dolog. Tehát, ha lefogsz valamit és megpengeted, akkor a telefonos alkalmazás, amihez Bluetooth-on kapcsolódik az okos ukulele, az megmondja, hogy ez szerintem milyen akkord lehetett. Meg lehet játszani játékokat, hogy a telefonos app mondja, hogy most mit fogjál le, most mit fogjál le, és akkor így eljátszol valamit, úgy, hogy ő diktálja az új rendet. Azt szerintem, tehát azon túl, hogy ilyenből gitárban van millió, ukulelében még nem láttam, és olyan kis cuki. Ö, ö, lekattintottam, és elraktam a linket magamnak, meg lekattintott a másik kettőt, ez leginkább a te jó Isten miért kategóriás anyag mind a kettő. De igazából csak a címadásnak adtam fenn. Az egyik a... Ö, ó, megint belefutottam abba, hogy a Xiaomi-t ki kéne mondanom. Xiaomi. Tehát a Xiaomi, és tudom, kedves hallgató, be fogod kommentálni, mi mindig nem, így ezt meg teljesen az ott van, ez így történt. Xiaomi okos cipőteszt, Adidaszler rémálma. <gül> <gül> ö, egyetem nem tudom, hogy szegény Adidaszler éle még egyáltalán de hogy valami szenzort tartalmazó cipő, ami nagyjából úgy néz ki, mint a Flyknit, Flyknit uh, pumák, és uh, ugyanazt csinálja, mint a nike csinálta annak idején, uh, de valamiért megkapta a rémállami nősítést. A másik kedvencem pedig a Warwolf t 7 tesztje, alcím a templom szegényegere. Na jó, a templom szegényegere az tényleg egy kicsit erős a mennyiben elfogadjuk azt, hogy a templomegere kifejezés a szegénységet hivatott ezzel a ezzel a metaforával leírni. Úgyhogy a templom szegényegere, az a, a templom egereje között is a nincs telenebbik. K Különösen csoro laikus papegér, igen. <gül> úgy lehet, hogy ez itt, ez itt inkább policy, mint véletlen, hogy hülye címeket Ezt adnak. meg tudom erősíteni. a rendszeresen olvasom a rende kínai blogot, és hiszen tudják a kitartó hallgatók, hogy így lett nekem például autorádióm. Ilyen kína lényegében belőledél most már. Hát azért ezt talán egy súlyos túlzásnak is minősíthetném, de már rendeltem ezt-azt kínai szájtokról valóban. Még nem vagyok meggyőződve, hogy ez mindenképpen jó, de kihívás A kihívás. Low Voyager kutyatáskatest kutya kutya a legjobb barát, legjobb barátja. Jó, figyelj, a kutyatáska teszt az önmagában is elég abszurdul hangzik. Ezt eddig azért nem gondoltam volna, hogy van kutyatáska. Morzsa kutyám fel, megyünk tesztelni. Ez minden nap elhangzó mondatok egyike. Igen, amennyiben Morza kutya egy kis testű állat, de hogyha egy német juhász, akkor a kutyatáska az azért inkább egy gurulós bőrend. Kellene legyen. Az különösen, különösen érdekes, bár egyébként egy gurulós bőröndepé nehéz, nehéz offrodozni, és a kutyák alapvetően viszont jó boldogulnak négy lápon nagyobb a bármilyen terepen. Igen, egy német juhásznek azt hiszem nem kell kutyatáska. Te jó Isten, mik vannak még itt. Na, Na jó, abban hagytam. <síns> fe, fe, felülemelkedtem a, a, a. még a lézeres vízszintetőteszten is. Érdekelne engem itt az üzleti modell azért, ez nem megérne egy... Minek az üzleti modell? A rendeléki kínait, blognak az üzleti a modell? A Azért nagyon jó, hogy ezt felveted, mert egészen pontosan a múlt héten írták meg egy cikben, hogy mi az ő üzleti modelljük. Egész pontosan a születésnapjuk alkalmából egy három részes cikk sorozatot szenteltek a saját történetüknek, működésüknek, üzleti modelljuknek. Ha egy szóval akarom összefoglalni, akkor effüliét. Tehát az ő üzleti modelljuk az az, hogy, hogy vásárolni küldenek a cikkből egyenesen a Három partner oldalra, Gigáimra girbestre, meg a Bengodra. Oda küldenek vásárolni, és valamiféle jutalékot kapnak azokért, akik tőlük jönnek és meg is veszik a terméket. Ilyen módon nem igazán érdekeltek abban, hogy elhazudják egy rossz terméknek a rossz tulajdonságait, mert hogy abban érdekeltek, hogy én oda rendszeresen visszamenjek, és ha valamit dicsérnek, akkor azt megvegyem. De egyszer ezzel befürdök soha többé nem megyek oda hozzájuk. Szóval hogy az üzleti modell nem annyira gangster, mint amennyire azt gondolhatnánk akár, hogy az is lehetne akár. Hatalmazottan érdekeltek abban, hogy minél több mindent vegyél meg lehetőleg most azonnal? Hát igen, de leginkább abban érdekeltek, hogy visszajárjál, és nyilván nem az lesz, hogy egyszer az életben fölmész, megveszel öt kutyatáskát, és három Z-t, Air Purifier-t, és aztán többé nem mész, hanem, hogy rendszeresen mondjuk havonta egyszer vegyél tőlük, vagy rajtuk keresztül valamit. Ezt még csak akkor fogod, hogyha hiteleseket a tesztjeik. Én olvasom viszonylag rendszeresen, és hogyha nem tetszik nekik valami, azt elég határozottan meg szokták írni. Tök jó. Szerintem okés. Okay okés okay oldal. Egy, egyrészt, egyrészt igen, másrészt meg egyébként te vagy a legjobb példa arra, hogy attól hogy valami szar Kínából, még az ember vásárolódána onnan dolgokat. É, nem volt még nagyon rossz tapasztalatom. Tehát volt, tehát mindent, mindent működésre bírtam, és minden e, a... Hát a skálának a pozitív oldalán, ha csak egy egész vonás nyival is, de azért inkább a pozitív oldalán helyezkedik el. Igen, de erre vannak pszichológiai elméletek. Az lehet. Viszont itt van egy csodálatos, nagy, dús, gazdag téma. WWDC fejlesztői konferenciája volt az apple nem is a régen, pár nap. Talán még most is tart egyébként, azt hiszem, az egész vasárnapig tart. Azt hiszem, az egy hetes rendezvény igen, igen, mintad, igen. Most beszélgetnek arra, hogy hogyan változtak a, a rendszer apik. És az első napon az ilyenkor szokásos nagy kínódban az Apple hát be, bejelentett ezt azt, amit hogy tudnánk összefoglalni talán egy mondatban? Bekészítettem, mert lehet, hogy az ott bezártam már a zaporozsiai Kozác kozákok levelét meg Mehmet Szultánnak, aki ö, felszólította a kozákokat arra, hogy hogy adják meg magukat. És ez a az ukrán népnek az egyik ilyen nagy alaptörténet, alap annyira, hogy nem is biztos, hogy megtörtént, nem is biztos, hogy úgy de több fesmény van róla. Minden esetre egy hosszú, a szultánt a tarkafaszba elküldő díszes és cirkalmas levélben válaszoltak, a legenda szerint arra, hogy hogy ők adják meg munkat, nem tették. És tekint, jó messze voltak, és nem nagyon volt itt háború, ezért ezzel nagyobban meg is húzták a dolgot. A ekkor is körülbelül ezt csinálta. Hosszasan, cirkalmasan, egy egészen Geredelmes rendezvényen nem jelentett be semmit, és ezt megúszta. Csomó új emoji-t bejelentette, aminek új neve is lett. Ők voltak azok, vagy a Google volt az, akik, akik kihozták most a saláta-Emojinak a, saláta a vegán verzióját? Az a Google volt. Igen, a Google álljó jelentették be, de cserébe a, az Apple pedig feltalálta a az azaz a saját képemre alakítható emotikont aminek megmondhatom, hogy olyan színű és fazonul haja legyen, mint nekem, meg olyan berendezése, meg olyan szőr, meg tudom én, olyan szemüveg, amit ők memojinak hívnak. Nagyon-nagyon bonyolult módon lehet, mármint, hogy nagyon sokféle módon lehet, komplex módon lehet összerakni a saját fejedet emoji-ból, és akkor onnantól kezdve az emoji-ként viselkedik, ami fura, mert ilyen alapon akár az arcom is lehetne. Odahoz kéne csinálni egy selfit, és abban arra nem lehet elkurelni, el, nem tudom, ilyen 2000 mérnök órát. Hát igen, de valóban azért az, ezen kívül még olyanokat jelentettek be, hogy jó lesz a, a fotóz alkalmazás. Pau! Az igen. És belekeveredtem, amikor az interneten egy vitába erről, amire azt, amiben azt mondták az apple Apple szemben, nem fanoznám le őket, annál sokkal jobb vita volt, de az apple, apple világát jobban megértő vitapartereim, hogy ha most csak azt csinálják, ami eddig el volt cseszve, és azért ilyet bőven tudnának mondani, azt kiavítják, és most ezek jól fognak működni, akkor maguk részéről ez egy várakozás, ez megéri, alapvetően használható rendszert szeretnének látni. Amit uh, tudok respektálni, szarul működő androidos dolgokat tudnék sorolni viszonylag osztal és a Google az nem, nem muta a hajlandóságot, ezt ki is javítsa. Plusz amúgy sem jön le a készülékemre ezek frissítésként, mert uh, mert egészen más, hogy bocsár az az ökoszisztéma. Viszont azért erre tartani egy hosszú kínótat, az nagyon kínos. Hát igen, azért ott tényleg újdonság, izgalmas dolog, megtapsolni való dolog, az nem hangzott el, tényleg inkább az volt, hogy mely bagokat javítunk ki, és akkor itt a bagot értelmezhetjük viszonylag szélesen. Mi szerint dolgok, amik eddig nem működtek, pedig az elég kínos, mert 2018-ban már mindenki másnak működnek, az most már nálunk is jó lesz. Kb. ilyenek voltak a legerősebb bejelentések. Egy dolog van, ami kremlinológiailag egyébként érdekes, hm. hogy azt fejtegették emberek, hogy azzal, hogy a, az iOS-es appok át tudnak már jönni. Ö, OS, OS, OS, -e? OS, OS, OS -e, ez, ez most a neve éppen. Mohave az lesz neki az új neve. Lehet, elné elnézzük neki. Igen? Ön... Szóval át tudnak jönni? Igen, azzal az armos laptopoknak készít elő a a terepet, ami egy érdekes dolog lehet. De azért ez sem az, amitől sikítva kellek felhajnában. Nem, ez sem az. Nem, semmi olyasmi nem történt, amitől sikítva kell felhajnában. Hát ha csak nem vagy Apple Watch felhasználó. Az például történt, hogy az Apple watch végre lesz egy viszonylag használható operációs rendszer, így a harmadik főverzióval úgy tűnik, hogy egy használható Apple Watch, watch OS jön ki. Plusz, amikor bejelentették, akkor kiröhögti el, hogy rögtön jöttem az éve csukló telefonnal, meg a diktrésével. Azt ehhez képest négy évek később jutottak oda, egyik, hogy csukló telefon és diktrészi. <gül> igen. Az, de az már volt a tavaly is, nem? Lehetett telefonálni már az ötlú, Igen, csak most valami voki funkciót pakolnak bele. <gül> Oké. Okay. Jó, mindegy, erre nem érdemes szót se Azért képzel, amikor a spárban az egyforma mm, susogós melegítőt viselő pár egyik tagja a másikra rábeszél így a csuklójből, hogy akciós az Ariel. Jó, a tejeknél vagyok, mindjárt jövök. Uh -huh. Mondja a másik. Értem. Hm. Oké. Okay. Szia, Apple. Nagyon várjuk, hogy majd mutass valami érdekeset is. Most egyelőre nem mutattál semmi olyat. Igazándiból valójában nem lenne feltétlenül dolga ez. Tehát ez tényleg, ahogy, ahogy a Haverjait mondták. Az tényleg elég lenne, hogyha főleg egy ilyen fejlesztő konferencián arról beszélnének, hogy mi lesz az, ami jobban fog működni, mint, ami, mint eddig működött, nem? Igen, csak akkor az egészet meg lehetne spórolni. Ha már ott van az a sok fejlesztő, kifizették a drága jegyárat, amúgy is megtapsolnak mindent egyébként, tehát hogyha egy, egy fóka egyensúlyozó az orran egy ilyen csíkos labdát, akkor is tapsolnának. És uh -huh. megcsinálták volna azt, hogy, hogy kimennek a színpadra, kihoznak kettő, valami közepesen dizáinos. Csőbú-tort leülnek a székre, belőnek egy Xboxot, és nem tudom én, God of játszanak egymás ellen. Uh -huh. Jó, megcsinálták volna, igen, ez egy nagyon másik rendezvény lett volna azért. Egyszer egy konferencián láttam bemutatni a csz... meg nem mondom melyik ilyen Xboxos ö, verekedős, láncvűrészes, lövöldözős játéknak a... az egyik verziójának az előzetesét Bozi Vásznon, az nagyon nagyot szól. A hatás az meg lett volna ugyanígy. Uh -huh. hát igen, lehet, lehet azt az... legalább meg tudjuk, hogy Tim Cook jó játszik-e igazándiból, szerintem egyébként ezt kicsit azért ott a közönségnek is csinálják nem csak, a nagy, nem csak a világ sajtónak a közönség pedig azok a legelkötelezettebb Apple fejlesztők ilyenkor, vagy az Apple platformon fejlesztő fejlesztők akik igenis fontosak az apple -nek. és bizonyos értelemben ezt a fan ezt meg kell csinálni mert ez azért ez valahol egy fanservice meg kell csinálni, ha azt akarják, hogy továbbra is lojálisak legyenek hozzájuk ezek a legnagyobb fejlesztők. Hát meg emellett kell csinálni fejlesztő barát céget. Abban az Apple nem olyan rossz, nem? Én nem vagyok nagyon képben ez ügyben, de... Hát... Részben, igen, részben mondjuk a fejlesztésre használható gépeiket nem fejlesztett... Nagyon sok fejlesztés szóval ebben a az Azt nem fejlesztették emberemlékezet óta. Hát egyfelől, de másfelől meg a mit tudom én az, hogy a... A fejlesztő környezetet azt ingyen az operációs rendszer részeként elérhetővé teszik bárki számára. Ki nem ad így a fejlesztő manapság? Nem. nem tudom. Megkockáztam már a Microsoft is adja. Apropó Microsoft arról nem is beszéltünk, hogy. hogy ők csináltak tök perspektívikus dolgot. Úgyis, mint megvásárolták 7,5 milliárd dollárért vagy hogy? A GitHub. Ebben mi a perspektívikus? Az hogy szép lassan építenek egy rendkívüli módon fejlesztő barátszéget, plusz az egyébként is piszokerős, felhős cuccaikhoz, ez még így jól jön. Hát reméljük, hogy hogy is mondjam csak, a GitHub az jobb, jobb elbánásban részesül, vagy jobb szerencsésebb csillagzat terül majd fölé, mint a Skype fölé terült, amikor azt megvették, meg azóta is. Az, ugye, az például soha nem sikerült egy Értelmes egészé kipofozni. A Skype az szerint sosem volt jó ebben, teljesen teljes igazad van. Uh, mit vettek én most nem a LinkedIn? Az. Jó, a LinkedIn az volt, pokol egyik köre. Egyébként Igen, de egyébként A LinkedIn az úgy nagyon kis lépésekben, nagyon apránként, de mintha tisztulna. Szóval én azt érzem, hogy LinkedIn az ilyen egészen pici lépésekkel, de a, de a átélhető, vagy meg, meg elfogadható szolgáltatás és szint felé a get, vagy tocsorászik. Ezt a Skype-ról nem mondanám el. Én várom, mert, mert mindig az volt eddig, amikor a LinkedIn-re tévedtem, hogy, hogy logint és további megadott személyes adatokat szeretett volna őlem kapni, csak azért, hogy megbudasson nekem nem, nem, egy sor információt. Tehát még mindig ilyen adatpumpa volt felém. Hát szemben az összes többi social network-kel, ami pontosan ugyanezt várja el tőled. Ez nem olyan szokatlan. Igen, igen, igen, igen, csak, csak tenyérbe mászobb. Tehát ez a az a social network, ami az álláskeresők és a önmagukat szakértőnek pozícionálni vágyó, ezért angoló, rosszul író embereknek a gyűjtőhelye, oda egyébként sem szívesen megyek, és akkor még ezzel ront egyet rajta. De hát azért ez a te percepciódról szól, nem a LinkedIn-nek a. Mikor olvastad utoljára Jóta LinkedIn-et ez Hú, itt van valami a LinkedIn-en, küldjük el más embereknek? Nem szoktam olvasni a LinkedIn-t, én se szeretem különösebben azt a hangulatot, ami ott uralkodik. De azt értem, hogy egy. Egy viszonylag nagy kultúrkörnek, ez egy fontos hely. És nem csak arra, hogy állást keressen meg állást kínáljon, bár arra van ki van hegyezve. De például na például, amikor a LinkedIn megvette a, a slideshirt, arról azt gondoltam, hogy az egy nagyon, nagyon logikus vásárlás volt, és nem is. Az, az, az, az egy oda, oda való funkció, persze. Aztán az, hogy, hogy van nekik saját online akadémiájuk, mármint ilyen mó. MOOC-ük, ugye? Uh -huh. Úgy hívják az ilyen online egyetemeket, szóval, hogy az olyanjuk is van, és az is elég jó egyébként, és tök jól promózzák, szóval ez nem, tehát ez nem tűnik az egy olyan szörnyű helynek, azt tényleg egy végtel rossz user interface egyrészt, másrészt hát mint minden social network, ez is pont olyan, ami ennek látod a te nézőpontodból, vagy a te ismeretségi hálodból kifelé tekintve, az olyan és nyilván egy Vízvezetékszerülőnek egészen más képét, mutatja a LinkedIn, mint neked, vagy nekem. Tök hallottam iparokról, amik a lindinen standardizálódtak és ott van a fórumjog, és ott van a szakmai eszmecsere. Mm -hmm. Az én buborékomból kinézve a LinkedIn azért a közösségi oldalak marina partja. <gül> igen, igen, van benne egy ilyen, ezt elismerem. Vagy az az én buborékomból is annak látszik. Nem, nem szokott az lenni, hogy ilyen elmilázva hosszan pörgetem a a newsfeed a Linkedin-en. Ritkán, ritkán van az érzésem, hogy hú, felmérjek olvasok már egy kis totliding-et, mert úgy hiányzik az inspiráció az életemből. Igen, ez nálam se fordul elő soha. Na jó, hát figyelj. Mert a Microsoft megvette a githubot, lelke rajta, elne Nem hiszem, hogy el fogja. Ez a, ez a mostani Microsoft néhány dologtól eltekintve, hogy viszonylag okos Microsoft. Ezt viszont ezt abszolút, ezt nem vitatom. Sőt, ezzel egyetértek. Igen, nekem is úgy tűnik. Viszont van egy, egy nagyobb, de hát legalábbis említés érdemlő témám. A Boeing Boeing-on linkelnek egy cikket, meg foglalnak össze egy cikket, arról, hogy a, az ilyen különböző értékelési rendszereknek a kijátszása az most már nem egy online üzleti lehetőség, hanem szinte egy kötelezettség. És hogy ez az egész viszonylag rosszul van moderálva, és, és emiatt egészen szarhatásfokkal működik. Ami tök érdekes, mert hogy egyrészt ettől várta, Mindenki azt, hogy különösebb pénzbefektetése nélkül valamiféle rangsort alakítanak ki az ő felhasználói. Másrészt meg eddig egy picit azt hittem, hogy ez csak a magyar interneten nem működik, úgy igazán, hogy megnyitok három terméket, egyik sincsen csillagozva. A negyedikhez pedig valaki nagy helyes helyesírásába írta azt, hogy mi az, ami tetszik jó, mi az, ami nem tetszik. Nincs ilyen. Négy csillag. Igen, e, azt tényleg kimondhatjuk, hogy nagyjából ez a... E, ez a megközelítésmód, amit talán az Amazon növesztett hatalmostra, és hm, hát nevezük kollaboratív filteringnek, az talán túlzás, mert ez egy kicsit mást jelent, de szóval a felhasználói értékelések világa az, az eléggé eltávolodott a felhasználóktól és az ő valódi értékelésüktől. Hát az Amazon az évek során legalább kétszer vagy háromszor szabta ezt a rendszert úgy, hogy, hogy először külön jelezte azt, hogy ezt az értékelést olyan ember írta, aki megvette ezt a terméket. <gül> hmm. Aztán volt a, ezt értékén is olyan ember írt, aki rendelkezik ezzel a termékkel, de reklám ajándékként kapta egy dollárért. Tehát uh -huh. ők pakolták be oda szűrőket, ez nem <gül> mindenhol van meg viszont. Az van egyébként szerintem viszonylag rendszeres, hogy az internet feltalál valami újszerű megoldást, valamiféle ilyen olyat, mint hogy majd a uszerek értékelnek. És akkor az első rövid időszakban a uszerek értékelnek, majd aztán a marketing felfedezi magának ezt a csatornát, rárepül, eszközöket fejleszt, know-how-t, kalapál össze, és elkezdi használni ezt, és kialakul egy teljes kis gazdaságtana annak, hogy hogyan fordítsuk a mi hasznunkra ezt a, ezt a platformot, vagy ezt a csatornát. És ez, ez szépen mindennel megtörténik. Megtörténik a, a keresőoptimalizálásban Search Engine Marketingben, a Facebook insight és egyébként például itt is az ajánló rendszerek között. Hát ez van. Így elhullanak ezek az eszközök, amiket megpróbál összerakni az internet, hogy az az emberekről szóljon, az egy idő után mindig a marketingről kezd el szólni. Azért itt van még egy, egy köztes lépés szerintem, amit érdemes, érdemes felemlegetni. pedig az, hogy ez az internet úgy rakja össze, hogy itt vagy te, biznisz, termelhetsz értéket a következőképpen, nem túl sokat centeket, ö, amiket nem kell kifizetni, vedd már rá a felhasználót arra, hogy. De hogy ezen a ponton nincsen semmilyen anyagi incentíva. Tehát egy, ezért egy ö, kupont nem kapsz érte. Majd rárepülnek azok, akik, ö, akik találnak ebbe hasznot. De hogy igazából ez mind olyan dolog, amit valahogy még ki lehet cserpákolni a felhasználóban, hogy még, még egy, egy kicsit legyen már nekünk jobb az, hogy idejöt vásárolni. És így könnyű kijátszani, hogy a, az egyik oldal anyagilag érdekelt abba, hogy, ö, hogy ez a rendszer ki legyen legy a másik oldal, aki beletöltené a, az igazi információt, az... Az még nem érdekelt. A, az nem érdekelt benne. Esetenként még meg is bombázzák három-égyöt levéllel, mint például a Vatera, hogy még nem értékelted azt, hogy vettél a kettő darab Bélyeget 15 forintért. Ezt a rövid kis questionert kitöltenéd? És akkor az ember megnyomja a chrome csak ezért beletelepített nem baz meg gombot. A Vatera az mondjuk azért egy különös, különösen erős példázat. Arra, hogy hogyan tud valami internetes szolgáltatás 2003-as dizájnban, felfogásban és uh, agresszió szintben maradni, és hogy az mennyire visszatetsző ma már az egész vatera, az tényleg úgy néz ki, mint, mint egy régészeti lelet, amiről most kis ecsettel uh, csumbákolták le a vörösi szapot. Igen, igen, igen, igen. Más kérdés egyébként, hogyha felnézel a, a versenytársaira, amit sosem tudok eldönteni, ez mégis most egy csoport tagja az összes OLX jófogás, APROD, stb., vagy van legalább két cég mögöttük, szinte mindegy is. Akkor azok sem jobbak, azok igazán máshogy szarak. Egyrészt az olx szet megvette a jófogás, Aha. tehát az már nincsen. Szerintem az apró az ugyanígy bekebeleződött, úgyhogy igazán egy apró hirdetésben leginkább a jófogáson csak. Viszont a Vaterem meg a TESFESZ, ami valóban korábban két konkurens ilyen licitálós oldal volt, az egy közös tulajdonban van. Igen, arra még figyeltem, mert akkor mind a kettőre volt regisztráció, és nyilván erről is kaptam 8 levelet és három fenyegetést, hogy ha most nem néző mind a és okézod okay le, el fog veszni az egy darab csillagot a Nem akarod, hogy elvesszel. Mm -hmm. És tényleg már nem volt fel az OLX egyébként. Régen még feloldott. Nem, nem, mert azt meg, megvette. el. Oké, HTTPS nélkül még, még felold és átvisz a jó, jó fogásra. Egy hosszú és egyébként hosszú beszélgetést megjelenül érdekes csata volt, ahol mind az OLX, mind a jófogás brutálisan sok pénzt hirdetett el. Fantasztikus tévékampányaik voltak mindkettőnek. Mind a kettőnek az volt a célja, hogy a saját árát felverje, és a másik minél többért vegye majd meg. És aztán végül ez így dölt el, ahogy most ismerjük. Úr, az, teszem, amikor bejött az apróda piacra, biztos emlékszel. Igen, egy, egy... De volt egy neve hallgatását kérő marketing, és nem tudom ki az, de szívesen tudnám a nevét, aki leült a papírrel is. apród, apród, mi lenne, hogyha ezt egy kis ember elérhetnénk? Mekkora poén! És hogy ezt az embert ott is akkor nem ö, verték, hogy olyan letört széklábakkal a kollégái, az a világ egyik csodája. Igen, emlékszem, tisztán bár nem emlékeznék. A, a, a, a szekunder éreztem edekig. Nagyon divatba jött most ez a kifejezés, meg figyelted, a szekunder szégyen elkezdtük rendszeresen használni mindenféle helyzetekben és fórumokon. Nem, nem, nem, nem. Én hallottam egyszer az elmúlt hetekben, de egyébként nekem nem. Nem, én, én folyton belefutok jobbról, balról, potyog a fejemre. Hát, te szegény. Mm, nem, mert szerintem egy tök jó kifejezés, csak most úgy hirtem mindenkinek ismerőssé vált. Inkább csak ez, a... <kül> ez az érdekes benne. Viszont elfogyott az időnk, már mint persze időnk bármennyi van, és azt csinálunk fel, amit akarunk. De csak nem akarunk két órán át folyamatosan beszélni. Én egy dolgot talán még, még elhoznék ma tére. Én a plüsmazzikról szeretnék beszélni, de akkor mondja: Nem, mondd te. El tudom engedni az enyémet. Ő belefér mind a kettő, ne viccem, már miénk a műsor? Ja tényleg, Ó, milyen jó ez. Tüntetni fognak a ház előtt? De jó lenne, Istenem. Kedves hallgatók, ha egyszer tüntetnétek a ház előtt, annyira kurva jó lenne. Feldobna igazából. Tizen adással ezelőtt tekerek vissza, hogy mikor. amikor a 210-es adásban beszéltünk a, a katonai püsmacikról, mert hát pont arról ne beszélnénk. És el is küldtünk mi nekik, majd a Hungarian Bear Forces-nak kérdéseket, hogy sziasztok, kik vagytok, ti mit csináltak, stb. És erre kaptunk választ nagyon nagy szeretettel, amit ezúton is köszönünk. A következő mögött a sztori. Gergely, aki a, az ötletadó ennek az egésznek, egy külföldi katonai gyakorlaton látta azt, hogy az egyenruhás plussöket viszik, mint a cukrot. És amikor hazajött, akkor hogy, kitalált a feleségével, hogy ilyet itthon is lehetne csinálni, és először szűk paráti körben terjesztették a dolgot, majd, majd kiderült, hogy erre valóban van igény, és az egyenruhások úgy általában szeretnék, hogyha lenne otthon akár maguk, akár a gyereknek rendőrtűzoltó, mentős meg még sok minden más maci is, vartak már plüss babaházat, Iveco kamiont, zsiráfrúhás macit, valamint, és ez volt a kedvencem egyébként, ivy a csengedett milliardból. Igen, de azt is tudjuk, hogy ha már plusz, ott, ott tartottak, hogy plüssből varnak ők mindenféle katonait, akkor készítettek Mik-21-est, meg lövészpáncélost is talán. Azt nem tudnám megmondani, hogy BNP1-est, vagy, vagy a régebbi. Jó, már nem is jut eszembe a régebbi gumikerektekes lövéspáncélos neve. Nagyon régen volt az, amikor azt én még tudtam. Nem a PTR? Nem szerintem, de mindegy, mert most a hallgatók úgyis egy emberként kiáltják, hogy... Uh -huh. nem baj. Ez az volt, amivel a Mick Jagger fu fuvarozott a a Free ben Hát mit tudom? Volt mi? egy ah, az, kö köz közepesen szar Freejack nevű science fiction, vagy Mick Jagger a Rolling Stones nevű nem túl fiatal együttes front embere kékre és égővörösre festett páncélzott szállítóharcjárművekkel üldözte Emilio Esteveszt. Erre nem emlékszem? Pusztán ezért Viszont érdemes megnézni, designát, mert Ugye PSH-nak hívják ezt a dolgot, mert hogy páncélzott jármű. Ez a PSH, a gumikerekes lövészpáncélos. Na, úgyhogy ennyi a történet. Tök jó. Én már a múlt is szerettem ezt az ötletet, most pedig egyre jobban szeretem. Ja, én, is, én is szeretem. A, a, egy kicsit röhögtünk annak idején rajta, és aztán e, már mondjuk, amikor az adásban beszéltünk róla, akkor is rájöttünk, hogy ha más nem, biztos a, a katonáknak a gyerekeinek. Ez egy teljesen jó, e, teljesen jó ajándék, vagy teljesen jó játék. E, apa vagy anya egyenruháját viseli a plusz is, ez tök menő. E, de úgy tűnik, hogy még csak nem is csupán erről van szó, mert egy barátnőnek is lehet ajándékozni ilyet, meg mindenféle más megoldások. Ugye például ez a ez a szolgáló ruhába öltözött, a csengetett Millardból előkerült egy ilyen ruhájó maci, az valami, tehogy mondjam, semmiképpen nem vonatkozású ügyből kifállóan kapta ezt a ruhát, abban is biztos vagyok. Úgyhogy ebből egy vállalkozás lett. Tisztelgünk, és ez itt most szójátéknek is elcsúszik. Na jó, level egy. Igen. Egyébként még egy dolog, hogy van, van békákás maci is, és erre meg az jutott eszembe, hogy, hogy egyszer találkoztam egyesnek a vonalán egy villamos sofőrrel, egy nagyon fiatal gyerek volt, ez a, mindenki nagyon fiatalnak mondanak, nálam fiatalabb, mert én vén ember vagyok, szállította magát, ment felvenni a, a műszakot, olvasott valamit, és az, az arra figyeltem fel, hogy egy ilyen legalább három centis teátra típusú villamos ábrezol, kitűző van a hajtókájára tűzve, Ebből úgy éreztem, hogy ő nem véletlenül villamossofőr, tehát hogy ez nem csak arra járt, és éppen munkafelvétel volt. Úgyhogy valaki gyárt egyébként piszak, jól kinéző, tátra villamos, kitűzőt is. Hát nézd, nem lehetünk hogy meglepő, hogyha valaki gyárt metiheteor kitűzőt is, akkor... Akkor miért pont Tátra villamososat ne gyártanának? Minden Úgy, ez Tátra villamos fog. alakú volt ráadásul. Nem, hát... nem, kö, kör alakon Tátra villamos, hát azt minden hülye a Mi mellék eltábránkat. hete alakú kitűzőt gyártani azért lenne nagyon nehéz, mert nem tudjuk, hogy milyen alakja van egy meti heteornak. Hát itt Csályabinszk felette villás. <gül> nem akarok olyan kitűzőt, aminek Csályabinsz alakja van meg egy villanás a tetején. Pedig a villás lehetne leddel. <gül> Na jó. Az már smart Jó, rendben, akkor erről beszélgessünk még egy kicsit, és szép lassan húzzuk le a potmétereket, hogy a Inkább mondod, mit választottál volna Nem, te. nem, nem, nem, én már nem mondom el, én inkább azt mondom, hogy itt az ideje az elköszönésnek, mert, e, mert itt az ideje, e, ez nem fog elavulni legközelebbre se, amikor majd megint jövünk addig viszont én mindenképpen elköszönök, szavaztok. Hát akkor zárul Miki Mókatára, sziasztok!